Hej till ett nytt avsnitt av Abiton Avsnitt 103 Där är Nico tillsammans med Färnan Ja Och i dagens avsnitt Kommer vi att prata om spelen Grim Fandango vi Kommer vi prata om Pyer och filmen Maki Veckans ämne är Spel och filmer som tappar sin glöd Och hur vi kan få dem att bli bättre igen Och VR-upplevelser I Abondretor kommer vi att prata om Spelen Hello Kitty Roller Rescue ...på Playstation 2 och Buffy the Vampire Slayer på Game Boy Color. Men först så tänkte jag berätta lite att... ...för er som lyssnar och inte har följt oss på Facebook och liknande... ...idag är första gången vi spelar in live på Twitch. Så följ oss jättegärna där. Och så här kommer upplägget vara för er som inte vet. Vi kommer gå och spela in avsnittet som vanligt. Och sen efter Abon Retro så kommer vi ta upp lyssnafrågor... ...och chattfrågor... Visst några frågor skicka ni antaret till Facebook facebook.com/abittonördarnas eller till våran mail gmail.com. Och chatten ni som kommer där, vi kommer inte prata mer under själva avsnittet utan det blir efter hela avsnittet. För ni som är på Twitch kommer kunna få en efter avsnittet är färdigt en privat chattstund som bara kommer upp på Twitch. Allt annat kommer vi släppa på torsdagar-podden i ljudformat och på Youtube med lite trailers och sånt. Eh, men först, färnan, vad har du nördat? Jo, jag eh, ja, jag, har ju faktiskt spelat Grim Fandango Remastered mm. sen förra veckan. Okej. Okay. Eh, jag höll ju på med full, full throttle där och tänkte att eh, det är väl bara fortsätta på samma, samma stuk liksom. Ja, uh -huh. Eh, samma utvecklare från början, jag tror att eh, Full Throttle kom 95 eller någonting sånt där, av Lucas Arts. Här har du... Grim Fandango släpptes 98. Mm. Eh, från början då, så att säga, första, första gången det släpptes. Och nu, vad blir det då, två år sedan, 2015, så gav eh, Double Fine Production ut spelet igen. Fast en remasterad variation då, såklart. Eh, och det är den varianten jag spelar. De har även, det är samma studio som även har släppt både Full Throttle Remastered och Day of the Tentacle Remastered. Okej. Okay. Mm. Så att det, det, det, det är i stort sett, alla och klicka spel som jag har spelat på Vita att det är i stort sett från samma studio. Mm. Och det här är lika svårt som de tidigare, eller? Nej! Eller alltså, jag vet inte om det har med att jag har spelat fler av dem liksom, Och mer och mer efter varandra mm. Men jag tycker att det här är ett av dem lite enklare Jag säger inte att det är enkelt För att jag måste fortfarande ha walkthroughs och hjälpmedel Och läsa och försöka förstå Jag måste fortfarande verkligen lägga ner tid för att klara av spelet mm. Men det, här är, det känns som att det här är lite lite enklare Än vad det har varit tidigare Okej okay. Jag vet inte om det är så att jag har kommit in i tänket eller liksom... Ja, jag vet inte om, om det är någonting sånt eller om det bara är så att det här är lite, lite enklare. Mm. Men eh, vad handlar spelet om då? Det är ja, de här skeletten eh, eller vad är det? Ja, spelet utspelar sig, utspelar sig i Aztekernas dödsrike. Och du spelar som eh, Manny Calavera. Och vad jag har förstått än så länge så är det faktiskt så här att du spelar fyra dagar i det här spelet eller fyra år ska man säga okay. men du spelar, spelar bara fyras en dag per år om man säger. De har en, en högtidsdag som heter det dödas dag mm. och det är första dagen du kommer och träffar på den här Manny Calavera och du och så, så man spelar liksom den första dagen när du kommer och får träffa honom första gången eh, sen efter lite tag så kommer du få en här liten text där det står så här ett år senare och då är du liksom på ja, nästa dag, eller nästa dödens, det dödas dag så att säga. Och då ska du klara av en massa pussel och grejer på den dagen istället. Okej. Okay. Eh, han, den här Manny Calavera, han arbetar som, det här är svenska ordet på det, men resebyråtjänsteman. <laughs> okay. eh, det enda ordet jag vill säga är travel agent, om det förklarar det bättre. Mm. Det är de som lägger och Om du idag skulle vilja resa någonstans Så det är så här jag tänker i alla fall eh, Så går du ju till en resebyrå Du sätter dig ner på andra sidan skrivbordet Av en, en sån här travel agent Så börjar han knappra ihop det Och så du får det bästa priset Och alltihopa det här på den resan du har tänkt dig då. Mm. Eh, Och det är det man gör Bara det att han använder Alla goda gärningar du har gjort i livet För att köpa dig en enklare resa Till efterlivet Okej okay. Det, det är lite svårt att, att greppa För jag är inte helt säker på att jag har fattat det själv heller Riktigt, men det är så jag har Förstått det, i alla fall Ju bättre du har varit i livet Ju liksom ju duktigare du har varit ju... jag, tror till, jag tror kanske Att pengar har lite mer att göra med Men till exempel har du Skänkt massa pengar Har du jobbat ideellt Och sådana här saker, så får du liksom många Pluspoäng när du kommer ner Till dödsriket då mm. Och då kan du omvandla dem för du ska, du ska göra liksom en resa när du kommer dit till Dödsriket. Till efterlivet. Du ska liksom ta dig igenom döden. Och då kan du antingen gå. Det här är de tre varianterna jag har fattat i alla fall. Du kan antingen gå. Liksom ta dig igenom det här då genom att resa själv. Ja. Eller så kan du åka. Tror du det är båt. Men då måste du liksom ha ett visst antal goda gärningar i livet. Och sen kan du åka The Number Nine. Det är liksom ett tåg som bara tar dig dit på, jag tror det är fyra dagar. Och den här resan till fot ska ta fyra år. Att ta sig liksom hela vägen till slutet. Okay. Så att då, liksom, ju mer goda gärningar du har, ju lättare tar du dig till efterlivet helt enkelt. Och spelet börjar egentligen med att du du får träffa Manny på hans kontor. Där du liksom ska försöka sälja, sälja på folk då, de här paketerna, liksom försöka få dem för att du jobbar för att få poäng för att ta dig till efterlivet du med okay. du, jag vet inte vad Manny har gjort riktigt för att fastna, för att vissa, verk, vissa väljer att stanna kvar i dödsriket, okay. vissa andra måste ha, måste ha gått så dåligt för, så att de måste jobba upp de här poängen så att de kan ta sig vidare mm. och män är en av dem och hela den här dagen, den här första dagen egentligen, slutar egentligen med att du lyckas äntligen hitta en duktig, duktig skäl att liksom ta vara på. Ja. Och det betyder att du säljer du på dem ett premiumpaket, då får du även mycket du får ju mycket liksom mycket commission på det ja, när du säljer på dem det. Men det visar sig att när, när Manny försöker skriva in eller försöker liksom boka den här resan åt henne då, Så visar det sig att alla hennes poäng har försvunnit okay. de, de finns bara inte där, de kan inte användas eller han kan inte få fram dem liksom. Så då tar han på sig jobbet direkt och Att bli värsta private eye och ta reda på vad som har hänt mm. Vart de här po poängen har tagit vägen men du, du lämnar henne på ditt kontor och säger egentligen typ så här, oj det verkar som att någonting har strulat ihop sig så jag måste gå till min chef och prata, se vad som händer liksom, vart, vart de här har tagit vägen. Mm. Du går in till chefen, du får prata med honom, det går en liten stund, sen, kom, sen ska du gå liksom och prata med henne igen. Då visar det sig att hon... Bestämde sig för att är det en sån lång resa Är det, fyra år, är det liksom fyra år För att ta sig till slutstationen ja. Då är det bäst att jag börjar att vandra okay. Så att hon har liksom dragit <laughs> Så att du, du Ska alltså försöka ta reda på vart det här har tagit vägen var de här poängen har tagit vägen ja. Du ska även försöka Lista ut vilka det är som ligger bakom Allt det här för det verkar inte riktigt bara Vad henne det har hänt ja, okay. eh, och ja Det är i stort sett det spelet Går ut på, du ska ta reda på vad som har hänt men du snackade om det här att det är fyra år. Ja. Är det liksom fyra längre spelningar så klipps det och så får man nästa. Ja. Exakt. Hur klipps det ihop då som det är ett år skillnad, Är det en dag för dem ändå och ett år för oss? Eller är det liksom ett år för dem också så att det blir väldigt hopp mellan storren. Alltså, de har gjort det ändå ganska... Jag har bara, som sagt, jag har hoppat en dag. Jag har spelat... Jag är inne på dag nummer två, om man säger. Okay. Och jag har spelat... Eller, och, och den klippet, så att säga, det, det är att jag reser från den här första staden där jag bor och lever och jobbar. Ja. Jag tar mig därifrån. Hela pusslet är egentligen att ta sig därifrån. Mm. Eh, kommer till en annan stad, eller en annan by, eller vad man ska kalla det för, där... Eh... Börjar jag leta efter den här kvinnan då För att jag vill ju få tag på henne först också mm. Så att jag börjar leta efter henne och, och Pusslet blir det egentligen att hitta någonstans Att bo egentligen okay. Och då Efter vissa omständigheter så visar det sig Att helt plötsligt får du ett jobb dessutom På en liten bar där mm. Och då, där klipper de okay. Och så vi, så, står det, eller så blir det liksom så här, Ett år senare Och så står du där liksom på den här baren ett år senare. Okay. Jag vill inte avslöja för mycket om vad som händer under det året, men det händer en del grejer som du får förklarat lite grann. Ja, Okej, okay. så det, det rullar, tiden rullar fortfarande på Ja, deras du... tid rullar på liksom, som, ja. ett, som, om, som om att det hade gått ett år. Ja, ja. Men för mig är det ju bara liksom fem sekunder, mm. om man ja, säger. det var det jag Och... tänkte om det var svårt att komma det där hoppet, men de har ändå tryckt ihop det bra, förklarar det bra eller? Jag tycker det i alla fall. Det här hoppet jag har gjort nu, mm. det köper jag ändå ganska bra. Det, mm. det gör jag verkligen. Det, det tycker jag. Det har de gjort snyggt. Så jag får se om hur de andra blir. liksom, För det är ändå tre hopp kvar då, ungefär. Mm. Jag ska göra. Så att, det kan ju vara så att, de har, att några har blivit bra, och några har blivit lite mindre bra. Men mm. äh, det bör, än så länge så är det snyggt gjort. Absolut. Men vad tycker du de om pusslen? är det. Är de bra jo, jag med jag, jag, de jag andra vet inte vad det är, alltså, men jag, jag gillar äh, det peka peka klickarsangen. Mm. Det, det är någonting med det som bara klickar för mig. Det, det, jag vet inte om det är. Ändå, så är, ändå så sitter jag ju enligt äh, fuskar. Liksom. Sitter och kollar på walkthrough, så jag gör liksom allt möjligt sånt. Äh, men jag tycker ändå att det är så himla intressant. Även om jag liksom sitter och tittar på ena sekunden. På, jag har liksom suttit och sliter mig i håret I 15 minuter Fattar inte vad jag ska göra mm. Sätter mig och kollar på en walkthrough Och bara, oh shit, det är, så, det är så jag ska göra Stänger av den liksom ögonblicket Efter att jag fattar vad, som, vad jag ska göra mm. In i spelet igen Gör det fort som fasiken Och så liksom går man vidare därifrån så det är ju, Nej, det är, det är bra Det är riktigt, riktigt bra Trevligt Det är dock lite eh, Om jag inte minns fel Så är det här Släppt något år Eller så kommer det här spelet liksom Något år nyare än Till exempel Full Throttle Som jag spelade förra veckan mm. Det är dock lite missnöjde felord, fel ord Men det här är absolut inte lika snyggt Som Full Throttle är Asså. Dock så är det ju verkligen inte samma typ av spel heller Här är ju mycket mera 3D Alltså Du faktiskt går runt med Manny Calavera liksom, Du styr honom Med... Vad heter det jävla? Styrspaken. Mm. Verkligen. Så att det, det, är, det är lite svårt eller det är lite taskigt att jämföra, men Grim Fandango känner jag ändå att jag tittar på och tänker så här att det här är ett gammalt spel. Även om det är remasterad och det är ganska mycket snyggare än originalet. För jag har även kikat på hur det ser ut när man har originalgrafiken och sådana saker. Mm. Det, det är ju snyggare än det. Men det, det känns att det är ett gammalt spel när man tittar på det lite grann. Ja. Jag förstår. Jag har hört väldigt gott om det här spelet, men som sagt peka, de gamla peka klicka spelen är absolut ingenting för mig, så det här är nog aldrig någonting jag kommit kommit upp. Nej, nej det, det, och jag, det, jag håller med dig. Tycker man inte om peka klicka så då, då gör man inte det och då är det ingen idé att ens försöka, skulle jag säga. För att det är skoningslöst. Mm. Det, ja. det, det är det fortfarande. Det är verkligen så här, du ska bara koppla saker och ting ibland. Aha. Vissa saker måste du bara förstå. Okay. Och vissa saker kan det vara liksom så här. missar du ett blinkar du i en cutscene eller någonting sånt eller i, i, läser du inte allt exakt så missar du saker och ting okay. det, det, det, det behövs så så så lite, jag tittade till exempel på på, på en av walkthroughs eller en, en av de walkthroughs jag tittar på mm. eh, han blandade ihop saker och ting så fruktansvärt han tappade bort ett helt rum i ett hus okay. för att han för att han kunde inte använda styrningen ordentligt. Okay. Så att det, det, det är liksom, det är så här, saker och ting, nej, nej. och det, man kan inte missa till exempel ett rum eller missa någonting som går att ta på eller göra någonting med i ett rum för att då kommer du inte att komma vidare. Nej. Det gäller att finkamma verkligen exakt allting. Och, och, där, och en sak till som är skillnad mellan det här spelet och uh, Full Throttle som jag spelade tidigare mm. Så på i Full Throttle då hade du liksom en muspekare du styrde mm. Så du kunde klicka på saker och ting Liksom du styrde muspekaren till skrivbordet eller till skrivbordslådan eller någonting sånt Och klickade mm. på den Här så har du inte det du kan, Jag har ju en touchskärm på vitat ja. Så jag kan ju trycka på touchskärmen Men hur jag spelade är att då går du runt och liksom trycker på X bara På saker och ting nej, okay. Så att det är inte så jävla exakt alla gånger heller Nej För jag kan ju stå mot ett skrivbord till exempel Och typ vill jag öppna skrivbordslådan Men när jag trycker på X då tittar han uppe på skrivbordet Så du har ingenting på högerspaken eller vad då? Nej, inte, alltså inte som du styr på... Nej, det har du inte Nej, okej okay. Utan du styr bara med vänsterspaken Så har jag fattat det i alla fall ja. Nej jag uh, tänker du... det måste ju vara jättesvårt För jag är ju som sagt spelat Telltale-spelen Och mm. då har du ju fortfarande du kan gå Och så har du en liten rund prick i alla fall som rör sig Även om det inte är en ja, muspekare typ. Ingenting nej. sånt ingen, muspe ingen liten pekare, ingenting sånt Utom det är, du, du, du, du får titta på man Liksom åt vilket håll han tittar åt Eller åt vilket håll han är på väg okay. För att liksom förstå Vart du, vart du ska gå någonstans liksom ja, Det lät ju dumt Men ja, ja. det var kul i alla fall Ja, jag tycker det är skitroligt. Jag kommer absolut att fortsätta spela det. Så att jag, jag ska försöka hinna spela klart det till nästa vecka, tänkte jag. No, nice. Någonting mer roligt du har gjort? Eh, nej, inte spelat. Däremot så har jag kollat på eh, en film mm. som jag tycker... Jag tycker, jag har fått för mig att det här är en klassiker av något slag, men jag ser inte varför. <laughs> eh, The Big Lebowski. Mm. Det är en klassiker, ja. Ja, eller hur? Det är, det, det, alltså det är en klassiker. Jag har hört talas om filmen. Jag hör, det, nu har jag först sett den också. Men har du lust att försöka förklara för mig vad det är som gör det till en klassiker? För jag ser det inte någonstans. Alltså, för det är det som är så svårt. Det är så här, Klassiker har ju blivit för att det är så här referenser. Mm. Någon mm. nämner någonting och så bara ja, men det är därifrån. Som är alla såna ja. här filmer. Men egentligen, ska man egentligen dra det? Det är en dum film. Det är en ja, jättedum film. Ja, exakt. Tack. tack för att jag och jag har flickvännen satt här hemma och bara, ja ah, men vi kollar på en film så här. Så bara, kolla bland humor. Så bara, ah, The, The Big Lebowski. Så bara, det har man ju ändå, man har ju ändå hört namnet. Ja, absolut. Alla har ju hört namnet någon gång. Så då, bara ah, man slog igång den, började titta så bara typ en halvtimme in. Så bara, vad är det här? Vi hittade jävligt snabbt, precis det du med, eller om referenser och så. Mm. Ja. Det, det finns ju en meme därifrån, mm. till exempel, när han laddar pistolen. Den, den såg jag och bara så här, ah, det är härifrån det kommer. har aldrig kopplat tidigare mm. vartifrån det skulle vara någonstans då. Så att, det är ju intressant, men annars är det ju en dum film. Ja, det är en jättedum film. Du skrattar film. ju åt den, men mm. den är ju korkad verkligen. Det finns ju ingen mening med det. Nej, absolut inte. Alltså, ser du den nu idag så jag tror jag också, de, de flesta kommer inte riktigt fatta det där. Men det är just när den kom och så Jag såg inte heller när den kom Men jag såg den Och så börjar man se all, hur folk pratar om den Och det blir liksom I mean, En community som Evil Dead mm. Varför ja. jag tycker folk den är så bra Det är inte en jättebra film men det är humor Och det är bara dum humor Och folk sitter och drar referenserna Och så sitter man och garvar mer åt Den som drar referenserna än åt själva filmen För filmen Man, man överdriver allt och det är samma sak här Det är så lätt att överdriva allt så att det blir hysteriskt ja. Och det har blivit en stor grej. Ja, nej, verkligen. Ja, jag ville bara nämna att jag har sett den. Alltså, den är ju c än idag. Det kan jag väl tycka. Det är Alltså, har du ingenting att göra i en och en halv timme så. Då kan du ju titta på det bygga absolut. Ja. Okay. Men det är, ju inte, det är ju inte liksom någonting jag skulle vallfärda till att titta på. <laughs> lite, nej, men det är ändå den känslan jag får lite grann när man tänker klassiker. Och man mm. liksom så här. Det här är omtalat som fan, det är stort, det är häftigt. Det är cool. så slår man på det, och bara, äh, va? Mm. Så att man, ska man ska ju inte förvänta sig stor stordåd när man tittar på den Utom det är en dum film Det är ju så, har du vänner som håller en kär Då kommer du också liksom lättare att komma in och kunna se om den flera gånger Men det som jag, jag, är inte heller ett jättestort fan av Big Lebowski Jag har sett den några gånger och så har jag och känner memesen och allt det här Men ja, för ja. mig är det, jag är mer åt det att åt Evil Dead mm. När jag såg mm. den första som skulle vara en skräckfilm och sen var det lite humor. Andra filmen, då spår totalt tredje filmen Då var ja, det helt ja. borta och sånt där. Och nu tv-serien som finns. Alltså, ja. det är ju bara så dumt att man sitter och garvar. Jag är mer åt det hållet. Och Big Lebowski, du är här, känner igen. Man har hört talas om allt, med det är så här, nej, jag är mer Evil Dead-fan om jag säger så. Mm, mm, mm. Eh, sen vill jag bara nämna, det, det, det, jag kommer återkomma till det lite senare med, men jag har hittat en ny tv-serie att titta på. Mm, ny. Det äh, den är inte ny det är inte ny någonstans Men äh, det är faktiskt en tv-serie som jag själv vet Att jag inte har kollat på allt Ja, men du har i alla fall att, sett den förut ja, har jag har sett, sett, ja, jag har sett den det, Alltså Absolut, jag har sett flera avsnitt av den också Men jag har aldrig kollat igenom hela Nej, inte följt den Jag har liksom inte sett allt utav den Nej, nej så att, och, Därför så bestämde jag mig för att titta på The Buffy the Vampire Slayer Från säsong 1, avsnitt 1 Och fortsätta mm. framåt Jag är... Tre avsnitt in nu Och på något konstigt vis Så har jag fastnat lite grann för den Ja det, men den är charmigt. Man märker den är ju från Då när den kom liksom ja, För det är, ja. det är just den humor Det är den sorten vi hade i alla massor där serier Det, det är speciellt men, men jag fastnade ju också När jag kollade på den Först såg jag några avsnitt för jag trodde syrran Eller ändå så satt och koll och Jag var, ah, Det här är inte bra, det här är inte bra och så råkar man se två, tre avsnitt i rad Och så bara, jag kan inte sluta Alltså det här, nu jag ska se Och till slut, jag har ju sett allt ihop Sist ja, avsnitt och allting ju... och man bara ja, men, jag, måste, jag, jag kommer nog Faktiskt att titta på det Däremot så kanske det hamnar på en sån här liten snabb Man kollar på någon gång då och då Men jag ska fasiken ta mig igenom den För att jag, mm. jag, jag vill se allt Jag vill göra det men vad var det som fick dig att se det serien, var det ju spelet eller, som du kommer ja, att prata om sen? Ja, det var just spelet som vi, som vi kommer att prata om lite senare i Abon Retro uh -huh. faktiskt. Uh, men vi, vi, vi, eftersom vi pratar om spel sen, men jag vill ändå, var spelet så pass bra eller vad var det som lockade dig från spelet att ta upp serien? Nej, det var nog just att jag har ju sett serien förut. Uh, det var bara, se, uh, serien, serien är igen. liksom, det var ju en sån serie som gick på tv när du kom hem från skolan. Mm. Det var ju en av de här som här bara Wow, fasiken var coolt, idag går, idag går Buffy liksom Ja, ja och, och nu när jag tog upp spelet och började lira Så bara Mm. Kanske ska titta på den här serien i alla fall mm. Eller liksom ta upp den igen Och då insåg jag ju när jag började titta på den Att fasiken, jag har aldrig sett avsnitt ett, Eller säsong 1 avsnitt 1 liksom mm. så, att då, äh, så, så det är därför egentligen det, det har inte med hur bra spelet var att göra Skulle jag säga Eh, vars kollar du? Är från Vännen på nätet eller... Nej, finns Netflix. Den, den finns på Netflix. Ja, den finns på Netflix. Ah. Jag vet inte hur många säsonger som finns, men säsong ett finns i alla fall, det vet ah. jag. Ja, ah, nice. Så för de som vill kolla upp den efterhand. Mm, mm, mm. Coolt. Och det är det du har gjort. Ja, jag har inte gjort så mycket mer faktiskt. Nej, eh, vi snackar ju som vanligt, du och jag, att vi kollar ju båda Uh, ja. Game of Thrones, men det kan vi inte säga någonting om Så vi hoppar vidare helt enkelt Men, men, men vänta, vänta, jag måste få höra mm? är, det, är det Vad tycker du då? Bara bra och dåligt, alltså jag tänker inga spoilers Whatsoever, utan bara Jag tycker, tycker du om du den så länge? Jag tycker den är bra just för att den Förra säsongen Tyckte jag inte var så jättebra för att de riktade in sig För hårt åt vissa håll den här, mm, mm. liksom de här avsnitten, kollar vi bara på Lannisters. Den här kollar ja. vi bara på Tygerien. Den här är bara på The Nightwatch och sånt där. Mm, mm, det jag gillar mm. nu är att alla får lite tid i varje avsnitt och du har bra ja. tempo. Och det tycker mm, de är jättebra den här säsongen och jag tycker den är jättebra. Det är lilla världen nu. Det kan vi ta hålla med om att man håller, man får ändå, man blir uppdaterad på allt. Även om det ja. kanske inte säger någonting, så blir man fortfarande uppdaterad på allt. Ja, och de, men de har haft så här ma en massa så här smågrejer de har hintat av mm. gamla säsonger, som inte jag kommer ihåg ett dug för de är ju inte bra på att referera jättebra. Det är så mycket man ska komma ihåg ja. för att de ska kunna referera. Så jag sitter ju kollegan, hans tjej hade aldrig sett, eller hans. Ja. Framtida fru, de gifte som en månad ungefär. <laughs> ja. de, hon har aldrig sett det så de håller på att gå igenom. Ja. Har gått igenom alla De i kapp nu. De har såg oh, första ja, avsnittet på den här säsongen nu. Ja. Så han, jag satt ju så här och bara, men det är inte så mycket jag kommer ihåg. Så nu när han satt vi och pratade första avsnittet. Och han kommer ju ihåg det här, för han har kollat två, tre avsnitt ja. varje dag. För att komma i kapp. Ja. Så då har jag fått lite så här, ja just ja, ja just ja, just. Det. Men annars, jag kommit kommit ihåg en där. <laughs> Det där tycker jag är skitroligt för att så fort det blir några referenser mm. eller så fort man ser någon i, i, i bild mm. Det här har verkligen ingenting med de här tre avsnitten att göra men det, det är Game of Thrones-syndromet typ mm. För att när ett, när ett avsnitt startar så ser man någon i bild så bara, vänta nu Vem är det? Ja. Vem är han pappa till? Eller vem mm. är hans bror? Eller vem är hon släkt med? de nämnde något mm. Jag kände jag träffade din pappa bara Ja. ja, exakt! <laughs> exakt Så att, ja, det är, det, är kul, men det är kul att det är igång och ja. eh, jag tycker ändå att än så länge så ser det ut och ser det lovande ut, absolut. Ja. Som sagt, jag var lite besviken på förra, oss, eller förra säsongen. Den här mm. säsongen ser ut att bli mycket bättre så jag är taggad igen, ordentligt. Härligt, ja. härligt. Men som härligt. sagt, som du sa, det är väldigt mycket namn väldigt mycket släkten och det är därför inte jag tänker läsa böckerna och <laughs> eftersom ser det gått om böckerna så känner jag, äh, jag behöver inte ens bry mig, även om de kommer delas från men nu, att bli helt olika böcker när jag sitter och ser när jag sitter. Så tänker jag att gå tillbaka till böckerna, för jag hatar att läsa och det där, känner jag bara nope. Kommer inte ändå. Ash. Ash då. Det kommer Äsch. bli bra av sig. Ja. Det jag har nödrat då. Ja. Först har jag spelat det nya spelet Pyre som kom ut 25 juli och det är då utvecklat av Super Giant Games. De har tidigare gjort spel som Bastion och Transistor för er som känner till dem. Och det här är ett spel, det är liksom, om du blandar fantasy med basket kan man säga. Jaha. Och storyn handlar om, Det är du är spelaren, de, man får aldrig ett namn utan de kallar dig för hon. Du refererar sig hela tiden som en kvinna. De säger, vi vet inte om du är kvinna men det ser lite så ut, man bara, tack. <laughs> men det är så, att de refererar dig hela tiden som en kvinna för du är så du kallade Reader. Du kan läsa okay. stjärnorna och sånt där och det kan ingen annan. Mm. Och då är det så att eh, spelaren spelar styr en styr då, eh, spelaren karaktär som har blivit utvisad från samhället och måste tillsammans med några andra utvisade möta andra klaner för att kämpa sig till toppen för att få en chans att ta sig tillbaka till samhället. Alltså är det okay. som basketmatcher, du spelar lagen du klättrar, klättrar, klättrar när du har mött sista som finalen, mm -hmm. då kommer det vinnande laget Få ta sig tillbaka till eh, riktiga samhället, verkliga livet. Då. För det här är som, ja, vad ska man säga, om vi tar liv och död så det här, vårt liv där vi lever nu är samhället. Mm. Ja. Och dör man eller liknande så skickas du till eh, liksom utanför gränserna att du försvinner mm. ut under jorden typ. Ja. Det är inte riktigt så det är utan här blir du, det är liksom samhället och så blir man utknuffad. Jag vet inte om det är en öppen värld eller vad det är för det förklarar de inte riktigt. Utan okay. allt jag vet är att du har samhället och sen har du de utstötta. Mm. Och de här som du spelar då de utstötta som får kämpa sig tillbaka in till samhället. Men, men, men vänta nu, mm. de är inte döda? Nej, alltså det är bara så jag refererar så att man förstår ah, okay, ja. skillnaden att men... är du alltså himmel, alltså som vårt en mm. död kan inte komma tillbaka till vårat plan. Nej, nej. En utstöd kan inte ta in sig till samhället hur mycket de än vill. Det, det finns ja. liksom det finns demoner, det finns såna som flyger det finns trollkarlar, vad som helst mm. vad de än gör så kan de inte ta sig tillbaka till eh, samhället för det är avstängt av gudar det är därför det är Aha. lättare att förstå skillnaden att ah, okay. ja, döda men, mm. mm. men det är det de inte förklarar jag, har, jag tolkar det som att det, är det här är liktat livet och de det liksom de har offrats, de är döda det är så jag tolkar det men de har aldrig förklarat det som så, så men det är så jag ser det ut liksom, på hur det börjar spelet och sånt där ja, ja. Uh, Ingen känner varandra Och sen som sagt, det är ett fantasy Så du har den här, du har den stora Starka en kvinna Hon är demon, så här, hon är så här stor och stark Du har den vanliga Warrior, han är lite mitt Men bra på allt, du har tjuven Som är snabb och allt så det klassiska Fantasy-stuket Men skillnaden är då att det är basket Mitt i alltihop Alltså det är det här jag inte får ihop mm. i mitt huvud riktigt men... men innan vi hoppar in på basketen Så vill jag gå igenom Hur själva berättelsen är För det är det, är det här Jag pratade förra veckan om att jag inte tycker om att bara läsa text mm. Som ni Nino kunde Jag bara jag orkar inte sitta och läsa text, text, text Här är det Bara text, text, text <laughs> Tänk dig, det är stilla gubbar Stillbilder ritade Och så är det bara text ja. hur de pratar med varandra oh. Det är hela berättelsen Och berättelsen oh. är inte det är ingen nytänkande utan det här är liksom som jag förklarade, det förklaras som en basketmatch fast med i fantasy-setting och de pratar om gudar och sånt att du måste ta det till sista men det är så här. vi har semifinaler, kvartsfinaler final liksom semifinal, allt sånt där eh, och det är som sagt bara text så jag, jag läste igenom hela första berättelsen mm. men sen blir det i slutet att även om du vinner i finalen så blir det som en liten twist så att Oha. du hoppar tillbaka och får börja om igen Men, Och du Amen. möter samma fiender Och allting igen, de har blivit lite starkare Du levelar upp, för det är level också Så att du kan ge ut lite speciella Abilities och skills Och grejer till dina Och det mm. är då att fienderna som du möter Får samma också, att de har blivit bättre och liknande mm. Och då kommer vi då till basketmatchen. Vad som är med basketmatchen Är att du har tre personer du, du har flera i ditt så kallade Klan då men du får bara mm. välja tre personer i varje match. Okay. Alla personer har som en aura runt sig. Mm. Och det, det ser du som en cirkel runt dem alla. Det är olika storlekar som, de, som är starkare, de har större cirkel runt om sig till exempel. Och det som är i det här spelet är kommer cirkeln nudda din cirkel motståndars karaktär mm. så dör den karaktären. Och oh, oh. tvärtom, det är därför de stora karaktärerna har större cirklar Alltså oh. möter jag en liten snabb Så är hans cirkel kommer inte kunna nå fram till mig För min cirkel är större så jag når fram till honom innan Så oh, han kommer ja, ja. dö Och liknande, mm. så det är lite taktik på det viset uh, Men man kan också skicka iväg de här cirklarna Fast som i raka led istället. Att du kan hålla in ja, skjutknappen runda Så skickar mm. du iväg den Men medan du skickar iväg den så är det några sekunder som inte du har någon skydd så missar du så kan de hoppa in i dig till exempel Och då dör du Ja, ja. Eh, Och du kan bara styra en karaktär i taget Så du måste liksom dela upp karaktärerna Men Går du fram med två stycken Och du står med en tredje längst bak Och du styr en tredje Då kan motstånden bara men Min, min karaktär är större än din Jag går in på honom För du, du kan hoppa tillbaka till den Hinner du akta dig och liknande Det är så här real time strategy Att du styr bara en i taget Men hur ska du göra det vilka ska du skicka fram? och Ska du skicka fram det stora klumpiga? Men då är det att han är inte riktigt lika bra på att hoppa undan. Så vad visst, de kanske inte kan gå in i dig. Men de kan fortfarande skjuta ut dig. Hinner du då gå tillbaka till den stora och hoppa undan? Eller låter du honom offras och dö? För då tar du några sekunder innan han kommer tillbaka i, eh, i startcirkeln. Då, eller vad man ska säga. Mm, mm. Och det är det här basketgrejen kommer in. All, varje av sin pelare, det är där man startar också runt den. I mitten så är det en boll, en kub. Den kuben ska du dunka in i den okay. andra spelare. För då förlorar den liv, den har hundra liv båda. Och när du dunkar så gör du ett visst antal skada på den så att det sänks. Ja. Den som har bollen har ingen cirkel runt sig. Så du är helt öppet inför varje attack. Kom minsta lilla in i dig, du är död, du tappar bollen. Ja. Och det är, det, det är därför du, måste, du kan passa bollen Men då tar det några sekunder innan cirkeln kommer upp Och samma sak Du har en stamina-mätare Det är den som när du skickar iväg attacker Hur snabbt liksom, Den måste mäts upp innan du får cirkeln runt om dig Du kan springa och hoppa Men då försvinner den Springa fort, då försvinner den ju Då kan du inte hoppa Hoppar du flera gånger, Ja, men då försvinner den Till slut kan du inte hoppa och du kan bara gå fram Och så ska du helt enkelt ta dig fram till en annan spelare det är jättesvårt i början. Det är ett lätt mm. koncept, alltså det är svårt att förstå när jag pratar om det, men av ser man det så är det väldigt lätt. För du passar grejerna lite mellan, men det är en sånt oerhört strategi. Mm. Som gör att jag kan anta jag, jag, jag brukar ta den snabba, ta bollen och försöka springa runt. Mm. Dör jag, då ligger bollen hemma hos dem, och då är det bara att börja försvara eller försöka ta tillbaka bollen. Men då är det så här, ska jag ha en kvar och en attackera och skjuta sönder de andras? Eh, men då kanske de snabbt passar fram mellan mig och jag står ensam med en som har jätteliten cirkel. Det är liksom tack och godnatt, ändå så kan jag försöka skjuta. Alltså det är så mycket att hålla koll på. Men, men vad, vad vad jag inte hänger med på ja. nu är, är det, tar, alltså är det, vad heter det nu då? Gör du ett drag, gör motståndaren ett drag. Nej, det är realtime hela tiden, så du måste vara på tårna ah. hela tiden. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Mm. Så det är ju det som är grejen att eh, det, det, det är så svårt att förklara det här Spelet och spelet. Man måste se det för att det är lätt när man väl sätter sett sig in i det. Men ah. du kan ju få olika attacker och sånt också. Det är som vissa, de hoppar inte, de flyger. Okay. Så då kan du flyga över andra cirklar. Men hoppar de upp i luften då, då knockar ah. de om dig. Ah, och så ah. landar du Och då för, bollen försvinner Men då kanske du landar i deras cirkel Och då dör du Och liknande så är det taktik överallt ah. Och när du levlar upp Då kan du göra så att du kan kasta bollen längre För du kan ju också kasta in den i mål Men det är skitsvårt, ah. det har jag typ aldrig lyckats med Och liknande Men när du kastar bort den Då har inte du någon cirkel runt dig Och det tar tid att försvinna. Men det, jag brukar göra den här oh man, jag, kastar, jag, jag springer, en snubbe kommer mot mig Jag ser det Då kastar jag bollen mm. till honom då, har, då försvinner hans cirkel, min cirkel hade precis laddas upp, då springer jag in i honom han dör, jag kan ta tillbaka bollen och lite olika taktiker sådär så det finns väldigt mycket taktiskt och jag kan göra jag kan skjuta som sagt jag kan springa in i min bjäse in i deras lilla och försöka, men han är ju så mycket så han kan ju springa runt mig och sticka in i målet så det är väldigt mycket att hålla sig på tårna kolla liksom, taktiker och allting jag rekommenderar folk att kolla in det här liksom, hur spel funkar för det är jätte, jätteroligt. Basketspelen ja. är en gameplay som jag aldrig har riktigt testat förut. Alltså det är, man kan jämföra lite som Rocket League. Ja. När du kollar på det så är det här verkligen kul att bara köra fram och tillbaka. När du sätter ner och spelar, det är skiteroligt. Mm -hmm. Men som sagt, storyn är jättetråkig tyckte jag. Jag spelade igenom hela första, sen kommer jag tillbaka till det här, Som sagt, en grej jag inget spoila. Och då är det mer att det blir mer berättelse. Det har jag hoppat över helt. Jag drog ju musik i lurarna, hoppade över alla texter och bara körde matcher. Ja. Och det är skitkul. Jätteroligt men, att spela, men det är som sagt storyn är jättetråkig. Ja, men jag tänker, det, är det här ett potentiellt e-sportspel? Nej. Eh, Nej. Det, alltså, det skulle ha kunnat ha varit mm -hmm. om de hade haft någon läge. Det finns inte. Ah. Aha. Det finns bara versus. Oj. Och det är ja. bara mot datorn eller någon som sitter bredvid dig. Okej. Och det är lite tråkigt. Men det är just för att det är storybaserat och sånt där. Det skulle absolut kunna, om du hade haft mera matchmake att allt är upplåst och, mm. och sånt där, om man kunde köra online, då hade det kunnat bli en e-sport. Det säkert jätteroligt, vissa skulle kolla på det, för det är väldigt mycket taktik och sånt som sagt. Ja. Och vilka karaktärer tar man flera och olika och sånt där. Motståndare har ofta att de kan välja flera. Du har ju bara en viss, en av varje sorts karaktär. Och alla gör sina olika Vissa som sagt kan skjuta sina eh, Aura Vissa kan bara snurra på sitt platt Och slå istället ah, Men då okay. gäller det att du ju att Deras cirkel är jätteliten Så då är det bara, den är jättesnabb Men den är ju den som bara går in för att ta den med boll Och liknande ah, ah. Kastar då han iväg sin bollen Och får upp sin cirkel, då är du offrat din snubbe onödan Och liknande ah, Ja visst visst. Det är jättetaktiskt, jätteroligt men storyn var tyvärr ingenting som jag tyckte. Den har fått jättebra betyg överallt och sånt där. Och gameplayet ska ha högt betyg. Det är liksom gameplayet tyckte jag var 9 av 10. Ja. Storyn var en 2 av 10 liksom, tyvärr. Ja, synd, det är tråkigt ändå. Det är synd. det är, alltså om man inte siktar på att vara ett online-spel mm. så är det ju tråkigt när man inte lyckas få till en story som funkar mm, ändå. För, för, för vad, jag, vad det låter som, i min öron, ja. är ju så... Åh oh shit, nu tappar jag namnet bara för det. Eh, nej, det, det låter ju lite grann som, som Disc Jam. Ja, alltså att spelet i sig är askul. Mm. Det funkar skitbra. Eh, där i och för sig, det var ju en online-spel. Men jag, jag tänker på det när du berättar om det, just det här att... Det, det, man, lär, man lär ju sikta åt det hållet man vill komma. Mm. De verkar ju ändå, Ser ändå ut som att de ville bli ett e-sportspel Så då har man online, då har man allt det Men då har man också skippat story helt och mm. hållet eh, Här verkar man ju ändå ha velat gjort ett story-spel Men då är det ju synd att man har eh, Inte lyckats med story mm. Alltså jag skulle ju gela att Som sagt, den här första story-delen Även om den var ganska tråkig, så förklarar den allt som händer mm. Men mm. då hade de kunnat köra, ja, köra hela det Och sen blir det slut istället och sen du in ett liksom online-del eller, eller kanske bara Skippa storyn efter det Och bara så att du hela tiden möter Men du ser att om de är starkare, är starkare du starkare XP kan lägga upp dina karaktärer Man kan ju få olika symboler Och sånt också så här, Amuletter och liknande som ger dig du kanske, För karaktärerna är ju olika mycket i skada När de dunkar också okay. Som till exempel den stora, största Den är ju starkare, den dunkar ju mycket hårdare Den ja. kanske gör 30 I skada Medan en liten snabb gör 15. Men då Okej. har du sådana amuletter som gör eh, att du kanske typ får plus 5 när du dunkar. Eller mm, mm. du dunkar och du gör dina 15 i skadad med den lilla. Men du får plus 1 i liv på din. Så att den ökas också så att du liksom hela din egen lite och sådana där. Ja, ja, ja, så ja. de har ett extra läge och det finns mycket taktik och sånt. Men det är ju det att onlinesläget hade behövt så oerhört. Det hade det hade ju ett sån extra nivå på allting Som hade verkligen behövts och det finns inte Nej, nej Men Vad kostar spelet? 179 spänn Alltså jag tycker alla ska ta ner Pyre Och spela det Just för det game Hur gameplayet är Att det är så annorlunda, just den här basketdelen delen I e fantasy-setting Med de olika karaktärerna level upp och allt sånt, för jag har i hela helgen Jag tänkte om jag ska spela The Walking Dead tre säsonger, jag ska spela lite The Witcher. Och så bara, ja ah, men Pire, har hört gott om det. Tog ner det, jag har bara suttit med Pire nästan. Lite The Witcher, för jag var tvungen, Jag liksom sena kvällar jag bara, ah, jag måste sätta mig och spela lite Witcher, för det är liksom min drog just nu, men Pire, jätte jättejättebra. Eh, som sagt, men storyn, skittråkigt, <laughs> tyvärr. Surt, det är, det är, lite, det är lite tråkigt, mm. men det, det. Du du för fasiken med och vilja gå in och kika på det I alla fall, för det, det låter, ju, låter ju Onekligen Fartfyllt och liksom intressant mm. Alltså det är det, man sitter liksom Och bara, ja ah, men kom igen, gå vidare med storm Gå vidare med storm, för man sitter där Man vill ju verkligen spela mer Och, bara, oh, oh, nu ska och man får, i början får man ju så sagt Möta olika sorters klaner Vissa satsar ja. på snabbhet, vissa satsar på Teleport eller liknande liksom Ja. Och sen i slut, sen när du har gjort det Då har du mött alla och då blir de bara ännu snabbare De blir bara ännu liksom liknande. Ja. Det, blir Men... bara, det blir bara en helt ny nivå Av svårighet Ja liksom. precis, man tar ja. från normal till hard vidare. Ja exakt ja, ja. Men alltså det är så här, Jag skulle rekommendera dig att ta ner det här spelet Jättebra Men jag skulle också vilja att Men det är för att ja, då har jag någon att spela versus med senare liksom. Ja Jag, jag misstänkte att det skulle komma någonting så jag tror vi skulle ha säg tänk så här, jag bara streama på Twitch sitta och spela mot varandra vi skulle ha skitkul kul st olika taktiker och sånt. Men utöver det det är inte jättespännande men för 179 spänn är det ju ändå värt det för den hela storyn som finns. Jag tänkte säga att lägger man ner en timme eller två så är det ju nästan värt det bara det, bara det liksom. Alltså jag har nog suttit minst 5-6 timmar. Åh oh, jäkla. Ju... Det är ändå rätt alltså det är ändå rätt mycket för ett spel som man tänker så här. Jag går in och testar lite snabbt. Mm. Så är det ändå rätt mycket, kan jag, kan jag tycka. Och det var ju så, i början var, visst, i början var det mycket text, det är så här C-draget. Men sen sista, jag kanske har spelat två, två, en till två timmar där jag hoppas Kippat all story, dragit på musikeluren och bara spelat matcherna. Du, du, du, du. Mm, vissa tar fem minuter, vissa tar en kvart, är liksom beroende på hur man lägger upp taktiken. Bara, hur ska jag ta de här? Och Sen, i början hade jag inga problem. Kommer igenom hela storyn, förlorar inte en annan gång. Oh. Direkt efter andra blev det liksom... Förklara första, blev jag lite överkaxig, bara men inga problem, klarade dem, utan de gjorde kanske 10 skada på mig, ups, inga problem. Kom till nästa, jag har fått pisk, bara, boom! <laughs> inte en enda chans. Äh, men Pire rekommenderar jätteroligt, 179 spänn, är, för mig är det ingen tvekan, det är bara att köpa. Äh, finns ja. på Steam och PS4. Ja, och du körde på PS4. Ja, då lär det vara där jag kikar också Då det är det jättedumt för mig att köpa det på Steam Ja, eller får, ja, det beror på om du ska sitta med kontroll För jag tyckte det var jättebra för just Kontrollanpassat, så det är mm. där jag tycker Det var riktigt skönt att spela Ja, så, nej, då ja, vi, jag, jag ska in och kika, vi får se om vi kanske Till och med hinner lida någonting innan nästa vecka mm. se. Uh, Och efter det då så har jag kollat på en film På Netflix mm. som heter Maki uh, Det är en indisk film Från 2012 det är lite, vad ska man säga, Bollywood möter action, drama, komedi, eh, mordoffer, inte superhjältefilm men lite åt hjältehållet om man säger så. Okej. Okay. Och jag ska dra liksom vad som händer i i det hela. Vi har en indisk kille, eller alla är ju indier, så, en kille som heter Nani, han är kär i en tjej som heter Bindu. Och han håller på att flirta med henne i jag tror i två år. Oj. Och sen är hon precis, hon börjar släppa taget, hon börjar äntligen, liksom hon har hon är intresserad av Nani också, men hon vill kolla om han verkligen är intresserad så hon låter honom vänta i två år. Bara, ja. Jag hade oh, gått vidare för länge sedan. droppet bitch. Shit. Men, efter, när de här två åren gått och de äntligen börjat bli lite småkära så kommer då en som heter Sadip. En maffiaboss kan man säga. Va? som också är, som blir kär i Bindu och när han får reda på att Bindu och har en annan som en annan kille som är intresserad av henne som hon också är intresserad av så väljer helt enkelt Sadib att döda Nani Va? Va? så huvudkaraktären Nani blir mördad <laughs> och det, det och det ser man bara ja det då ser man Nani det är lite komedi. han springer och jagar henne hela tiden det är så här film de dansar och sjunger Och sen blir det liksom Helt enkelt en ja, så, här så här action Att Sadip han, han ska ju döda Nani helt enkelt, så han mördar honom Och sen Men Bindu vet ju inte att Sadip har mördat honom och Så Sadip tar ju hand om Bindu bara, Men glöm honom han är, alltså, min, min fru dog Det bästa hon, det hon bad mig göra Det var att glömma henne så att jag kunde gå vidare med mitt liv Och du borde göra likadant det Ben du inte vet är att Nanis sista ord var till Sadip att Går du nära Bindu så kommer, jag tillbaka, så kommer jag döda dig. Och Nanni, han återväxt upp i liv. Han återföds i kroppen av en fluga. <här> <här> Och det är nu vi kommer in på <här> den andra halvan av filmen. Jag tänkte, ja. så jag såg ju det här stor jag har hört talas om det här att han skulle återfödas som en fluga jobba ja, men det är väl som Ant-Man han har tillbaka som en fluga men är stark fortfarande han är en människas styrka eller liknande fast det är en flugas kropp och sånt där det är liksom det man fick tänka nej han kommer tillbaka som en vanlig fluga <laughs> och det är så här ah, okej okay. så han liksom han, han vill ju det första man ser är att han attackerar Sadip där så man ser liksom flugan eh dong är det han har ju ingen styrka alls så då är hans, hans... Hela filmen går ut på... Men hur ska Nani kunna döda Sadip? <laughs> uh, filmen var lite seg där. Så jag började dricka bärs. Jag började dricka en hel del öl. Oh. Och sen tog filmen fart. Uh, Sadib, alltså, alltså, Nani irriterar Sadip till den stora grad att han, när han sitter och kör bil, att han sitter och slår till slut kraschar bilen. Och så blir det så här... Imma över hela <glar> glasrutan. Fan och så oh. står det där, Så skriver flugan. I will kill you. Och då att <laughs> jag där. Aspackar bara. Åh! Oh, yes! Nu kör vi! Och efter det så blir det liksom. Hur ska han döda Sadie på det? Är ren hem efter det. Och flugan börjar träna och <glar> allting. <Va? glar> Vänta. Va? Börjar flugan träna? Mm. Han tar typ så här. Ja men i lampan så är det ju en glödlampa så är det ju som eh, den hålls ju upp av två uh, metallbitar typ som Aha. sitter i som eh, gång eller som i, inte stötdämpare men du förstår vad jag menar. Aha. Så han ställer sig i, tar bort glödlampan slår sönder glödlampan, tar bort liksom lyser, och så delar på dem och så står han ju och kör liksom, tränar. Han tar en tändsticka och kör bänkpress och du förstår, han är inte stark för att vara en människa. Han är stark för att fluga så han börjar ju lista ut om jag, nu kan jag ta den här nålen och börja sticka honom i sidan och det kommer ju störa honom och sen kanske faller, alltså det är, filmen spårar totalt. Är filmen bra? Nej. Så tycker jag att man ska se den? Ja, G om du har druckit en jävla massa öl. För jag har alltså, satt och garvat i slutet, gålligt. alltså den är så dålig att den blir bra. Alltså det är ett stort jäkla skämt. <laughs> Ja, eh, varför inte? Som sagt, den har en liten så här, intressant början, lite så här rolig, för det är Bollywood och sånt där, det är skämt. Det i mitten är lite tradigt. Det var då jag började dricka bärs. Slutet är mm. bara spårat, alltså det spårat totalt. Och då var jag redan på <laughs> lyset och då tyckte jag filmen var skiterolig. Det, det kan jag tänka om mig. Men det så här, i eftertanke var den bra. Nej, den var inte bra för fem öre egentligen. Nej, så jag kan... Vill man ha en jättedålig film där en fluga söker hem på en maffiaboss Kolla in Maki, annars kan du lika gärna låta det vara <laughs> Ja Men det var vad vi har nördat så vi hoppar rakt jo. in i nyheter Ja, shoot Och första nyheten är, ja, det går inte så bra för Niantic och deras Pokémon Go-fest. För er som inte har hållit koll på den här nyheten eller hört talas om det här med Pokémon Go-fest så Niantic hade ett event i Chicago kallat Pokémon Go-fest. Där man kunde få chansen att fånga den ultrasällsynta Pokémon Lugia och andra sällsynta Pokémon. Mm. Men den här Pokémon-festen, alltså den kraschade totalt. Det var massiva buggar, det var serverfel Och det hjälpte inte att vara i Chicago mitt i sommaren Så det var liksom tokhetta folk Det var folkmassen uppgav sig ungefär 20 000 folk Alla var irriterade, alla var flyförbannade Det hördes burop, man skrek åt Niantic att fixa sitt spel Och det började kastas vattenflaskor mot talarna som stod uppe på scen Alltså... När jag kommit ut sen efteråt och bett om ursäkt för att det här var en mardröm för dem. De försökte lugna dem som var på det här eventet. Och först sa de att ni får, alla får 100 dollar i in-game money, i spelmynt som man kan använda i spelet för att köpa Pokémon-bollar och liknande. Mm -hmm. Och sen när det inte lugnade så sa de att alla biljettinnehavare för full återbetalning 20 dollar för alla som har Köpt sitt armband ja. Men det räckte inte För vissa Niantics yes. mardröm fortsättes För ett tusental Besökare från Pokémon Go Fest Har gått in och Stämt Niantic Och så här säger Thomas Zimmerman som är deras advokat Som organiserar rättegången han, anser att deltagarna känner att, eller han säger att deltagarna känner sig att Niantic inte gav den upplevelse som annonserades och vill ha ersättning för resor och andra uppgifter. Så här säger han till Polygon. Vi söker inte någon lättnad med avseende för misslyckandet med att få legendariska Pokémon eftersom Niantic erbjuder det. Men Niantic erbjuder inte återbetalda människors resekostnader för att komma till Chicago- de flesta människor kom från andra stater och många människor kom från andra länder. Så, först och eh, främst. Ja. Vad tycker ni om det här? Pokémon. Alltså, alltså den här shitfest om man säger så. Men vad då? Vänta nu. Om jag fattar det här i hela det. Ja. De hade ett, en, ett evenemang mm. om man säger. så ett stort vänta? Ja. Och jag antar bara gissa nu att det var ett antal raids där eller en jätteraid eller någonting sånt som alla skulle komma dit för att utföra. Mm. För att kunna fånga de här legendariska Pokémonerna Precis liksom. Det man är man sätt att göra det just nu så jag antar att det är det de har gjort. Hur som. Man har fått betala 20 dollar då, då för att få komma in eller för att få vara med på det här. Precis. Ja. En Och så kraschar det. Deras servrar klarar inte av folktrycket som de har ändå vetat om att vi ska göra ett stort evenemang eh, Vad är det enda vi faktiskt behöver ha Som för att få det här riktigt lyckat Vi behöver mm. ha servrar som funkar Och vi behöver Att spelet funkar Servrarna funkade inte Och det var buggar i spelet Men det är, alltså, men, men jag köper inte det här Alltså, jag alltså den jag ursäkten det är... får inte Det går inte Har man gjort ett helt event som kretsar kring De grejerna då är det det enda Du inte kan facka upp på Ja, jo, jo, självklart, självklart Alltså jag är ju med på att det är jättesurt Det är jättedåligt mm. det, är, det, är, det är verkligen katastrof Så Alla. Men hur kan man på riktigt Kräva mer än Än vad biljetten in kostar uh, jag, jag, jag tycker inte att det är rimligt För att jag menar, vem som helst Jag hade ju kunnat bestämt mig för att åka dit Absolut, uh, för det första Jag håller ju med, uh, det som hände med festival, alltså eventet, det borde inte fått hända. Nej, inte Nej, självklart. Att liksom börja begära resekostnader och sånt. Nej, att du fått pengarna tillbaka. Absolut, att du får tillbaka för armbandet. Ja. Och sen att du fick typ tusen spänn nästan i ingame money, det är ganska mycket ändå. Ja. Du, du har fått en stor bonus. Att du också ska börja begära Amen, jag var tvungen att resa till Chicago och ay, upptäcka staden ay. i värmen och jag vill ay. ha pengarna tillbaka. Nej, även om på, liksom, det här var shitfest. Är du så dum att du åker till Chicago för ett Pokémon-event på Pokémon Go? Ja. Oh. Du kan inte begära. Gör någonting annat av resan. Märker att det funkar inte som du hade tänkt. Buhu, upptäck Chicago. Gå och gör någonting annat. Det är fortfarande eller semester. Eller det, det håller jag absolut inte med om. Du borde inte... Eller jag håller med dig, men inte med... Thomas, de, sen, där, de borde inte fått en krona tillbaka, den där lönleks. Sen vet inte jag nu då hur... Det, jag, jag förstår ju att det är hardcore-gamers som gör det här. Mm. Alltså för att, Jag vill ändå kalla dem hardcore för att det är nu var två... Två år sedan va? Som det här släpptes, eller ett år sedan? Eh, ganska precis ett år sedan tror jag. Ah, är det det precis, man, ja, det är ganska jag. De har ju fortfarande spelet kvar och de vill fortfarande fånga alla nya som kommer. Så jag menar, de har ändå hållit ut länge nu. Ah. Eh, jag har spelet, jag öppnar också upp det då och då Absolut inte lika mycket som i början Men de här människorna De, de har ju spelat, det är dit jag vill komma de, mm. de vet ändå hur spelreleaser funkar De vet ändå så Man måste fasiken ha haft det här i bakhuvudet någonstans mm, Kolla please. på alla spelreleaser Det finns ju för fan spel som inte klarar av att släppas När folk sitter hemma hos sig själva mm. Så kraschar fortfarande grejerna i en vecka's tid. Ja, absolut. Hur, hur kan man inte. Som, för jag hade, jag tror verkligen att jag hade inte blivit skitförvånad om jag faktiskt hade åkt dit. Säg att det skulle vara här i Stockholm, till exempel. Ja. För, för att göra det lite mer troligt att jag faktiskt skulle åka. Så mm. att säga att det skulle vara i Stockholm, men jag säger, ja, ah, nej, men vi drar dit. Kommer dit och så visar det sig att det kraschar. Mm. Jag hade ändå så här. Hade jag sett mig omkring och sett att det står 20 000 persh här. Mm. Det är klart jag hade kunnat koppla det till att... Ja, de har, de har helt enkelt inte räknat med hur mycket, det som, hur mycket folk det är som dyker upp här. Nej, precis. Jag får bara snällt acceptera att det, det är så här det blir. Självklart att jag kommer att gnälla, jag kommer att vara lite grinig, jag kommer att vara eh, bitter. Ja. Men får jag tillbaka det jag har köpt biljetten för, ja då får jag väl göra någonting bra av resten av dem. Alltså det jag menar... Det, det, det är inte deras fel att du bestämde dig för att betala en biljett och åka dit Nej, och Precis, och man åker inte liksom till Chicago, till Pokémon Go Fest För att bara fånga lugor som du vet kommer släppas över hela världen sen Utan ja. du åker väl dit i sådana fall för communityn Alltså träffa ja. liksinnade För ja, ja, jag lovar att de hade shoppstånd och sånt liksom alltid Pokémon-kretsat De har säkert något samarbete med Pokémon att ni kan, De säljer merch och grejer Mm. Och liksom, även om du var, åkte till Chicago De var väl Efter eventet så var det väl ganska direkt Efter, öppnade de väl upp det här Lugia lite tidigare I typ två kilometers radie eller vad det var oh, oh. Alltså liksom, här Visst, vi fuckade ur, men här får ni liksom Så att ni kan fortsätta fånga Medan ni är här Och sen släpp, mm. har det släppt över hela världen efteråt Så att de ska stämma När jag inte, och få pengar tillbaka För resan Det är, nej, det är bara löjligt Alltså, jag, jag är ledsen, men jag måste nog faktiskt säga att växer upp lite grann. Jag förstår att vissa, vissa av dem har lagt ut mycket pengar. Jag förstår mm. att resan, och jag förstår att det är surt. Alltså, det, jag hade också varit skitförbannad. Mm. Men det, är ju fortfarande, det, det har ju fortfarande gjort ett aktivt val. Men menar, hur många, hur många spelningar är det inte som blir inställda? Ja, precis. Alltså, det, det, folk står utanför scenen. Artisterna kommer Ibland kommer de till och med ut Vänder på scen och går in igen mm. Du får tillbaka pengarna Ja men du får inte tillbaka resan dit och hem Nej, Nej det... jag menar, Och jag menar det här måste man ändå likställa Med någonting sånt för det är Ungefär likvärdigt skulle jag vilja säga mm. ja, Att säga att jag åker och tittar på Vad som helst Metallica Och de, de går ut Spelar en halv låt och sen drar dem ja. Det är klart att jag kommer vara bitter som Satan men jag kommer ju inte förvänta mig att då vis alltså då att de som har anordnat konserten kommer att betala min resa. Nej, det kommer jag ju inte att förvänta mig. Nej, det är löjligt. Och kommer de fortsätta med den stämningen? Ni egentligen inte betala, det här kommer kosta de hur mycket pengar... alltså de som stämmer hur mycket det pengar som Det, helst, det tragiska de är ju faktiskt att det tragiska är ju att det kan ju faktiskt vara så att de lyckas också. Just för att ni egentligen kan tänka så här, mm. ja det är ett par tusen lappar. Ja. Det handlar om. Det blir så mycket enklare att bara pssst, vifta det här under mattan. Men jag, jag tycker verkligen att det är löjligt. Jag tycker inte att de ska betala det. Nej. Det tycker jag verkligen inte. Men tyvärr någonstans långt bak i huvudet risken finns ju att det kommer att hända. Ja, precis. Men jag tror ju mer så här att de antagligen så, alltså jag, jag tror låter dem det gå så kommer inte de behöva betala utan de kommer vinna. Mm. Grejen som tror att de kanske betalar Det är för att de vill få det överstökat att de ja, bara vill lägga exakt. det bakom sig Och då bara, men vi betalar ut lite Ni får, alltså De, de här, vad är ett dussintal Eller mm. några dussintal, det kanske är Betala ut deras alltså, resor och bara får bort Om de har de pengarna För ja, de har ju nu ja. betalar tillbaka, jag vet inte hur riktigt det ligger till där Och jag tycker jag är inte så jättestora Vad jag för mig, så Ja, det är svårt, ja, jag tycker men inte de ska störst, i, för det i, för då då, och I för sig då I för sig då blir ju problemet då Att betala dem några stycken då, kommer, då kommer ju resten vilja ha hela handen också. Det kommer det ju inte så. räcka med några smuler då. Börjar de betala de här... Mm. Jag vet inte exakta siffran, men det är ett antal i alla fall. Det, det, betalar de deras resa dit och hem... Mm. 20 000 pers, då börjar, då börjar det svida i plånboken. Ja, precis. Visst, de man känner jättebra spelar... på Pokémon Go, men... Det där är inte någonting man vill punga ut direkt. Ja, men vad då? Det räcker ju med... Alltså, vad fan, vilken ta... Säg att 20 000 ska åka härifrån Uppsala mm. till Stockholm. Det är ju inte många pengar, det är inte många kronor per person. Nej. Men jag menar att gånger det med 20 000 så drar det iväg fort. Mm. alltså Ja absolut. Så att. Ja, nej. Jag tycker verkligen att ni inte ska stå på sig. För det är inte. Jag, jag anser inte att det är deras fel. Alltså, det är klart det är deras fel det som hände. Mm. Att de har lovat en grej och det har de inte fått. Ja, men jag menar. Det de sa inte åt dem att köpa en biljett och åk hit Nej. De alltså, sa Här kan ni få komma och vara med på Om ni betalar det här Det har de ju betalat tillbaka Precis. Så att I, I, Stå på er för fasiken Det som har hänt av det här efterföljden är ju att Europas event Har skjutits Jag vet inte hur länge men Jag läste lite snabbt att det har skjutits Så det kommer komma event hit i Europa Men inte förrän de har löst alla servrar och liknande Nej, äh, men det är nog smart äh, Men, äh, jag vet inte, du sa att du spelade lite Är du lite intresserad av de här Legendariska Pokémonen, eller? Äh, jo, det är väl klart att jag är Alltså, det är klart jag är lite intresserad Men jag har inte varit jätte, alltså Vi spelar ju inte riktigt på det sättet Vi är ju inte med i någon grupp Jag och Flick, eller vi är med i mm. en i ett, i ett, Vad heter det då? Team, såklart mm. Men du lägger ju vara liksom En 20-30 pers för att lyckas Precis, det är det jag hört att du kan fånga vissa lite lättare så här. det finns nu lite starkare Pokémon som är lite ja. högre men ja. att man kommer behöva en hel del personer mm. för att ens klara av att möta de här ultralegendariska ja. jag, Plus jag att, har faktiskt mm? haft den turen att jag har fått vara med i en raid Okej. Okay. en så länge jag och sambon såg att vi hade den precis här utanför när det började. Okay. Så vi lubbade dit, eller snarare så här, hon var och handla. Ah. Och så fick jag ett telefonsamtal, bara, kom hit! Jag bara, okej. Okay. Satte på mig skorna, sprang över dit och så visade det sig att då var det ju en raid mitt på torget. Okay. Här utanför hos oss. Så då, jag hoppade bara in och började gymfighta som jag brukar liksom. Och då mm. visade det sig att jag lyckades ju komma med i en raidrunda. Ah, ja. Så jag fick ju vara med och slåss. Däremot så är det ju stört jäkla svårt att fånga dem sen. För vi, vi tog ner den. Var den uppföljande fick... vanlig? Uh, pff, pff, pff, jag kommer inte ihåg vem det var nu. Bara för det. Är det Lugga? För, du... för det är den som är ute nu. Och uh, Articuno. Ja, men det var den. Den sista. Dat... Den blåa fågeln. Ja, exakt. Den. den ja Hur som ja, ja, Vi mötte den. Mm. Vi fightades ner den. Eller vi slog ner den. Så att jag fick ju den här. Öga mot öga grejen Så jag fick ju möta honom och försöka fånga den Okej okay. Ja, men du får ju, vad jag fattar bollar, Ett visst antal bollar Från den här raiden Du får inte använda dina egna Stämmer, det har du, jag också och... hört talas om Vad är det, fem eller sju bollar Eller det var ja, olika, exakt. det var olika tror jag Ja, precis, ja. men du får ett antal i alla fall För ja. jag tror jag fick sex stycken tror jag Okej okay. Jag lyckades inte fånga den Mm det är det ju... värsta antiklimaxet anti någonsin. För att sen, två minuter senare, när jag, vi har gjort det här, ja. då ställer sig hela den här folkmassan upp och bara går. Mm. Och då för, kunde vi liksom inte fortsätta slåss heller på något vis. Alltså börja en ny eller någonting sånt. Utan då var det bara jag och tjejen. Så de ja. bara, jaha, okej. Vad, gör, okay. ja. Men det är vad så, gör vi nu då? Under det här, det jag läste det, alltså det är så sjukt. Under eventet var det 2% chans att du kunde fånga en av de här. ja. Men eftersom det här gick inte så bra och evenemangen skedde sig totalt så har mm. de höjt till 3% chans att oh. du fångar. Boom! Vad är chansen? Är man inte ett helt gäng som liksom åker runt hela tiden och jagar, som sagt är du själv, är bara du och flickvännen det kommer inte hända. Nej, det är liksom, exakt, exakt. Man måste ju jaga de här som bara den för att få dem. Det är, jag, ja. Man måste ju verkligen vara med i en grupp och jaga 3% det, det är det och, och, där, och därav så. Är, för jag vet precis varför jag, det har svalnat för mig. Mm. Det är för att jag har spelat det Pokémon jag har växt upp med. Det Pokémon jag tyckte var bra. Det ja. Pokémon jag älskade en gång i tiden, ska man säga. Originalkaraktärerna. Ja. Nu är det ju liksom de nya. och så. Jag säger inte att de är sämre av, på något vis. Däremot så är det så att. Jag han lämna det När de kom mm. Så att de är inte alls lika intressanta För mig som Alltså originalen Bulbasaur, Pikachu, alltså alla de här klassiska mm. det, det, det är ju de Som är mina Pokémon mm. Men jag förstår också att de som är några år äldre Eller yngre än oss De ser ju den andra generationen Som sina Pokémon mm. Jo så och... att Visst, Origine ja. och Multraceptos, de är ju första generationen. Ja, och så här, och de är Man helt De hade man, typ, man hade dem på Game men man använde dem ju aldrig. Nej. Och man fångade dem ju så pass sent, och då hade jag typ alltid gått vidare, så jag har inte heller någon mm. sån här speciell connection med just dem. Nej, men exakt, och det är ju så det. Alltså, just varför det, det har svalnat av under en längre period för min mm. del är just för att de nya har kommit. Det är ingenting som jag kopplar till. För menar, de. de de ordinarie, de tittar jag på och så liksom direkt kopplar jag till ett specifikt avsnitt i serien eller till något specifikt som har hänt mig när jag spelat det, mm. eller någonting sånt så där fanns det verkligen mycket connection, men de nyare då är det så här, ja de här har jag aldrig sett förut Nej precis I, i början när jag och, och, och flickvännen började spela Pokémon Go så mm. var det liksom, varenda Pokémon där, jag vet exakt vad han heter Jag vet utvecklingen, jag vet ja. hur många utvecklingar Jag vet i stort sett vart man kan hitta den Jag känner inte ens igen Tror när de, de första andra generationen kom Så är det någon liten fågel där ju Någon liten grön sak Jag vet, jag tror, tror det var det första jag fångade i alla fall Så bara, uh, okay. Vad är det här? Det, alltså, det kunde Inte ett enda namn kan jag av de nya, tror jag Nej, vad var det? Det var 80 stycken Jag kanske kan Hälften. Vem vet? Ja. liksom. Ja, äh, det, ja. Jag förstår. Äh, men eftersom vill just fånga de här ultralegendariska äh, så sagt, Lugia kommer det kunna det är den första den som är ute nu, den kommer det kunna finna varje gång under legendariska raid battles. Mm -hmm. Men det kommer vara lite svårare att fånga de andra. Äh, kolla ni på det här live nu så är idag sista chansen för Articuno. Oj! Uh, sen kommer man inte kunna få den tills de har något event igen och, eller skickar ut dem. Uh, för från och med i måndag så kommer det bli moltres istället. Och moltres kommer vara Framtiden till måndag den 7 augusti. Mm. Sen efter den 7 augusti så kommer det bli Zapdos som kommer hålla på till den 14 augusti. Så man har bara en vecka på sig att fånga dem här. Oj så det är lite så här. Ja, det är 3% chans och nu lägger de tidspress på den också. Mm. Vad alltså, menar du allvar? Är det 3% chans att lyckas fånga dem och de finns bara i en veckans tid? Ja, sen försvinner de och sen får vi se när jag väljer att. Ja, men nu är de tillbaka igen, nu kör vi en vecka till. Oj. Så lugga är den som man kan kunna satsa mycket på fåglarna. Det kommer bli tufft. Ja, verkligen. Så du får gå ut efter det här och tok du ja, jag var varit så himla dålig på det här med Raider. och grejer. Det, det, liksom, mm. Som sagt, vi är ju två stycken nu, men vi kan inte göra så mycket då. Nej, det är ju så. Tyvärr. Nästa nyhet då. Ja. Uh, Ghost Time Games. Spel Overcooked kommer till Nintendo Switch den här torsdagen den 27 juli. Overcooked Special Edition kommer den och kommer via Nintendo eShop. Specialutgåvan kostar 1999 dollar. Den levereras med Boss. Spelet plus innehållet The Lost Morshall och Festive Seasoning. Eh, har du spelat Overcooked någonting? Nej. Eh, jag har sett lite om det. Ingenting jag spelat själv. Jag var på en fest där de skulle precis börja spela. Men då skulle jag precis dra. Så jag missade just den delen. Ja. Det ser roligt ut. Det ser kaotiskt ut. Man ska spela här med vänner. Så vi får se om jag tar upp det för att spela tillsammans med någon i framtiden. Men Ja... Jag vet, ju, jag blir ju så dålig förlorare så jag kommer ju bara sitta och skrika åt folk. Vet du vad det går ut på eller så eller? Man ska göra mat tillsammans. Du får liksom man vill ha en rätt och då kanske man ska då får ett schema att du ska hacka tre lök. Du ska samtidigt det här och det är liksom grejerna, du ska hacka samtidigt som du ska lägga in och det tiden går så du ska få ut mm. som en disk som möjligt. Grejerna kan börja brinna och då måste du springa runt i ett samarbetsspel. Kolla in en video på det, det är, det är bara kaotiskt. Sen börjar banorna, <laughs> sen börjar så här Men... banorna kan börja röra på sig och då måste du springa runt och du kan dö och allt möjligt liksom. Ja, ja. Men jag har där däremot nyfiken på vad du sa, Nintendo e mm, det är ju deras e-shop. Ja, okay. eh, internet, ja, PSN, Xbox ja, Live. Ja, Så man, online helt enkelt. Det verkar inte ja. som att det kommer ja, jag, på en skiva. Jag bara tänkte så här, Ja, ah, det har funnits till Nintendo jämnt. Alltså det är en jättedum fråga säkert från ja. min sida men. Ja. Okej. Okay. Det ser man. Det är, Nintendo... för... alltså, det är bara för att jag inte spelar de nya konsolerna tror jag. Det är därför jag inte ja. hänger med. Det kommer där på, där på den, Wheat, något. så det har ju funnits en Wii men det har alltså Nintendo har väl sjukt dåliga med sitt internet och sånt där att mm. de har ju inget bra sätt att marknadsföra någonting när det är e-shop. Så det finns men jag vet inte så jättemånga jag använder det ganska mycket på min Switch. Just för att slippa byta skiva nu hela tiden eftersom jag tar med den så mycket. Ja, ja, Men det är också... Ja, det har inte kommit så mycket spel än men vi får se om man tar upp det här helt enkelt. Ja, visst, ja, visst. Techland har meddelat att Dying Light kommer att få 10 stycken nya originalinnehåll under de kommande 12 månaderna. Alla DLC kommer att vara gratis över alla plattformar och kommer att innehålla nya fiender, nya händelser och nya mysterier med mera. Alltså Dying Light, jättebra spel Spelade det helt, ganska mycket När det kom Inte tagit upp det sen där Så jag har inte tagit ett, ett enda DLC så, Alltså det är ganska, det är ett gammalt spel Att de fortfarande ser på gratis DLC Det är Teklen ska ha mycket creds för det Men jag vet inte riktigt Vilka som fortfarande sitter kvar i spelet såvär. Nej, nej. Uh, Xbox Games with Gold För augusti 2017 då. Mm. Uh, Slime Rancher Kommer att finnas till Xbox One. 1 augusti till 31 augusti. Trail Fusion. Kommer att finnas 16 augusti till 15 september. På Xbox One. Bayonetta kommer 1 augusti till 15 augusti. På både Xbox 360 och Xbox One. Oj, Red Faction Armageddon. Kommer att finnas 16 augusti till 3 september. På Xbox 360 och Xbox One. Det som lockar mig här är ju Bayonetta. Det har jag aldrig testat så om jag fortfarande har Xbox Live, det vet jag inte ens men jag tror det, så blir det det jag testar i så fall. Ja. Och när vi ändå är inne på gratis spel så hoppar vi väl rakt in på Playstation Plus för augusti då. Eh, vi kommer ha Just Cause 3 till PS4, Assassin's Creed Freedom Cry till PS4, Super, Motor, Super Mother, Motherload PS3, Snakeball PS3, Dunwell, Playstation Vita och PS4 Close Play, CrossBuy heter det. Och Level 22 och PS Vita. Eh, mm. Någonting där som lockar dig? Eh, alltså, eh, vad sa vi? Level 22, va? Mm. PS4 och eh, PS Vita. Eh, PS Vita i alla fall står i min list. Jag vet inte ja, om det kanske bara är Vitan. Ja. Hur som? Jag har ju redan blivit tipsad om eh, Vita-spelen redan för det är ett par dagar sen tror jag redan, uh -huh. av en av våra lyssnare. Och de här ska ju ner båda två och spelas så fort det bara går. För alltså. De låter så jävla häftiga du, Level 22 där tror jag Fick en snabb förklaring av Du du, alltså, du ska ju alltså Smyga dig in på ditt kontor okay. För att du har, du har kommit för sent till jobbet tidigare Och kommer du för sent en gång till Så får du sparken <laughs> okay. Så nu måste du smyga dig in till ditt kontor Som jag antar ligger på våning 22 Så att det, det, det låt, det bara låter så, så fort jag läste det så bara så här Det här ska jag ha det här måste jag ta ner och spela. Det här är ett spel för mig, tror jag. Mm. Så att absolut, det ska kollas över och även de som heter ps 4 också ska vi ska jag kika på så att... Ja, Just Cause 3 har vi ju båda två och där Paradise of the Caribbean, det är ju som en standalone fortsättning till Black Flag som jag hörte. Aha. Och jag fastnade inte i Black Flag så det här blir inte någonting för mig heller utan det kanske mm. blir det vad heter Downwell till PS PS Vita och PS4, det blir väl det, så ja. i alla fall jag kollar in, men annars var det ingenting mm, för mig mm, mm. Ja, Just Cause 3 där känns ju lite surt eftersom att jag köpte det fullpris när det kom mm. Men å andra sidan så har jag redan plöjt ner en eller ett antal timmar i det Mycket tidigare än vad ni som får det nu Så att, mm. får väl vara nöjd över det i alla fall, säg Ja, precis Det var ju kul när det kom, och ja, det är fortfarande kul nu, men det är man, vi har gått vidare Ja spel. exakt exakt ja, ja, Det kanske till och med blir så att jag plockar upp Just Cause 3 nu istället då ja, Du har ju massor med alltså, DLC du borde ta ner Man kunde ju få ja, den här typ vad är det, Iron Man suit och grejer Precis De grejerna har jag inte de, de, de DLC har jag inte tagit ner Så det kanske blir att plocka ner dem Och prova fortsätta i spelet liksom. mm, Absolut Nästa nyhet då The Sims 4 kommer till PS4 och Xbox One Den 17 november Konsolversionen kommer att innehålla de flesta av DLC som släpptes för PC-versionen av spelet. Du kan förbeställa Deluxe party Edition som innehåller Stuff Pack samt Life of the Party, Up All Night och Awesome Animal Hats DLC. Du får också hela spelet tre dagar tidigare, den 14 november. Stännare utgåvan kommer att kosta 49,99 49, dollar men Medan lux Party Edition kommer att kosta 59,99. Den stora frågan är kommer folk spela? <laughs> det finns fyra på konsol. Ja du. Bra fråga. Alltså för mig, för mig är så här det finns vissa spel man spelar på PC. Mm. Det är uh, real-time strategispel. Uh, Warcraft. Vi har Starcraft. Liksom sådana spel. Vi har. FPS, jag tycker inte jag. Men vi har så här. Ja, typ Bilderspel. Så här. Sutaikon och allt sånt. Där man bygger sin. Eh, vad ska man säga? Läkpark, le solpark, solparker, karusellparker. Allt sånt där. Mm -hmm. Och simspelen. Simspelen, mm -hmm. alltså. Man vill ha mus. Man vill kunna klicka på allting. Man vill lätt kunna föra. Bygga sina hus och sånt. Jag ser inte själv med att ha det här på konsol liksom. Jag, inte för fem öra. Jag förstår inte varför det kommer och speciellt här, sent. Alltså Sims 4, det måste vara jättegammalt. Men hur ska man hur ska de lösa spelandet då? Ja, de gör väl så på PS2 antar jag. Där spelet inte funkar alls. <laughs> det var skitdåligt liksom. Det är bara bajs ihop. Nej, det, aj, nej, alltså ja, nej, Varför ja. inte? Det, det är väl klart Det är väl intressant att de försöker blåsa Liv i det Men ja Jag vet inte hur bra det kommer att gå dock 2014 Det är alltså tre år gammalt spel som nu Kommer till konsol mm. Mm. Ja Ja Svårsålt skulle jag vilja påstå ja. men det, det, jag, jag ska inte säga för mycket för det, menar, det är konstiga saker har ju hänt ja. nej, Vi går vidare helt enkelt, det är lättare så Warner Bros planerar starta en stor kampanj för att få Wonder Woman nominerad till en Oscar. Enligt Ver Ver Sorry, Verity har studion haft interna diskussioner om att inleda en kampanj för DC-filmen med hopp om att Wonder Woman blir den första serietidningsfilmen som någonsin får en Best Picture-nominering. Dessutom sägs att Warner Bros pressar för att få Patty Jenkins nominerad för Bästa regissör. Tycker vi att på andra moment. är den världen nominering eller ett pris i Oscars? En nominering kan det väl vara, det tycker jag väl. Alltså nominerad kan den ju absolut vara. Det, alltså det är inte, den är ju inte dålig på något sätt. Eh, jag har väl saker som jag tycker är lite underliga med den, men mm. jag tycker fortfarande att det är en bra film, så att nominerad, det tycker jag väl med, med all rätt att den kan vara, Och, men den är ju välgjord dessutom, så jag menar, regissören tycker jag också borde kunna få bli nominerad, absolut. Mm. Men jag, sen vinna, vet du, fasiken. Det, det, nej. det här är min men... favoritfilm för i år. Ja. Men det är så här, serietidsfilm är inget Oscarsfilm, ex... om du förstår vad jag menar. Ja, exakt. Jag, jag sitter och tänker exakt samma sak, för jag menar jag har ingen koll överhuvudtaget på Oscar nej. alltså på, på de priserna, alltså vad som krävs, vilka som har varit tidigare och så utan jag tycker kanske inte att det behövs riktigt, för filmerna är inte gjorda för den genren eller vad man ska kalla det för. Nej, precis och nej, nej nej, Det är nej, jag så, säga. så att, nej. Alltså, vi kan lämna Oskar det. Det är en intressant ordet. nyhet tycker jag. Jag håller med om att det är en intressant nyhet och skitheftigt om de lyckas dessutom ja. kan jag tycka. Att plocka in plocka in det, liksom serietidningen, eller alltså hela den superhjältefilmerna in mm. i den genren mer absolut. Men jag vet inte om jag är så jävla intresserad av det. Nej. Nej, absolut. Är det någon serietidningsfilm som jag tycker borde få någon nominering eller något? Jag tycker Johan, det är en best serietidningsfilm som jag sett på, som mm. jag tar på något allvar på flera år. Ja, Men, ja. nej. Jag tycker Oscar det är sådana så här filmer som har pinnen upp i rumpan lite. Och serietidningsfilmerna <laughs> ja, är inte riktigt på den nivån. <laughs> nej, nej. Destiny 2 Early Access Beta till PC börjar den 28 augusti. Och den öppna betan började den 29 augusti. Och PC-betan är planerad att sluta 31 augusti. Så alla som vill spela Destiny 2 på PC har ju då... Ja, ungefär är man stängda i betan så är det ju tre dagar. Och två dagar... Eller fyra dagar, 28 och så 29. Ja, vad det nu blir. För jag antar att det är hela dagen om man kör också. Mm. mm, mm. Uh, och vi har fått nya priser för PlayStation Plus. Mm. Från den 31 augusti 2017 kommer priserna ändras för PlayStation Plus. Priser per år ändras från 480 kronor till 575 kronor. Priset per kvartal går från 189 till 235. Och per månad från 65 till 75 kronor. Jag förstår att de vill höja. Jag tycker... På något sätt är det rimligt för vi får så mycket gratis spel. Det jag tycker är dåligt med det här är att de har inte... Det som de kunde ha gjort bättre när de skickar ut de här mejlen och sånt är förklara varför de höjer. Utan vi fick ja. bara... Det här och de nya priserna, så här gör du för att avsluta din prenumeration. Man kunde ju fått något... Varför höjer vi? Jo, men marknaden, vi har märkt det det. Eller ja, men... priserna kostar så mycket som man får en anledning. Nu är det bara att vi höjer, ja. men jag, jag köper ändå liksom. Jag kände i och för sig lite grann som vad heter det, som som det här brevet man brukar få en gång i halvåret eller kvartalet med, den elräkningen. Ja. Eller där de också bara så här, hej, nu kostar det så här mycket per månad för dig. Mm. Tack och hej, ingen förklaring, ingenting. Nej. Det är bara, jo men vi kände för att höja nu. Ja. Det, det, men samtidigt så det är precis som du sa också Neko, det är klart jag fattar varför de höjer. Jag menar, det, jag tycker det är Jättebilligt, 5, vad sa vi? 595 gick det upp till, va? Ja, precis Ja, jag tycker det är billigt ändå 575 ja, ja. Hur som? Alltså, jag tycker 600 spänn är ganska billigt ändå F Alltså för det du faktiskt får ut av det mm. Jag menar, jag, jag skulle ju kunna klara mig ett år På de 600 kronorna, om jag vill Med spel Alltså på bara det jag får Ja det, av dem. Jag, är sån här, jag har ju både mitt kort inlagt på Xbox och jag har mitt på Playstation. Mm. Jag märker inte ens när de drar pengarna. För det sker automatiskt för mig. Det är bara upp. försvann pengarna. Ja, ja. Liksom, jag, Xbox är lite onödig för det har jag haft på på nu typ ett halvår minst. Men Nej. när jag väl hoppar in då kommer jag vilja spela någonting online jag kanske, mm. som sagt, jag säger hela tiden att jag vill gå ner och ta några spel, till slut kommer jag få tummen ur öven och gå och ta ner några gratisspel, och jag vill, de som jag har tagit ner de vill jag ju fortfarande ha oss kunna spela och liknande, när det har lugnat ner sig lite med alla spel som är ute just nu ja. så för mig är det absolut värt det och de får jag jättegärna bara ta mina pengar rullande för det här är något som jag faktiskt använder speciellt Playstation, för det är ja. min grundkonsol där jag alltid kommer spela och då vill jag ha allting liksom Låter bara ju ta det, det Där håller jag med dig, absolut. Jag menar, eh, Playstation Store eller Playstation Plus-medlemskapet- det ja. är ju faktiskt... det är den prenumerationen jag har idag- som, alltså, som jag absolut mest använder. Mm. Jag menar, jag, vet det fan, om jag inte är inne- på Playstation Store minst tre fyra gånger om dagen i alla fall. Mm. Går in och tittar, vill kika lite grann. Har det kommit några nya rabatter? Har det kommit något nytt spel? Har de något nytt, liksom, nytt, intressant att läsa om? Så att, de, de, nej, det, det är faktiskt inte Det är nog ett av de viktigare prenumerationen jag har, ja, absolut. Så är det. Uh, jag har en sista nyhet jag tog upp idag, uh, mm. och det är att det kommer ett nytt skräckspel till PlayStation VR, Jaha. och det är paranormal activity, The Lost Soul. Ooh. Och spelet släpps till PlayStation 4 den 15 augusti. Men okay. spelet är redan tillgängligt på Steam Early Access. Paranormal Activity VR-spelet är baserat på filmfranchisens mytologi. Och jag såg en liten video på det här och IGN hade skrivit typ Läskigaste VR-spelet någonsin. Okay. Och om någon skriver det då tänker jag Hur kan det här mätas med... Resident Evil som är det äckligaste förbannade spelet jag någonsin har spelat. Alltså det var så vidigt. Och här, då var det så här, här är spöken. Det är bara att hoppa till grejer hela tiden och massor av sådana där grejer. Så det är så här, åh, jag kommer inte att spela här. Alltså det här är för läskigt. Jag tål lite sådana här, alltså nej. Det är det, är, det är som nu när jag sitter här och jag glömmer bort att jag har ställt min joker -gubbe där bak. Och så ser jag mig själv i kameran ibland och bara, vad fan är det som står det? Aj, det var jag själv som gjort det. Så det är så här grejen, jag bara nej, har det jag av mig så det finns ju inte. Så nej, ingenting för mig. Figgis! <laughs> det var nyheterna. Ja. Vi hoppar in i månadens hetaste. Ja! Och månadens hetaste för augusti helt enkelt. Speldelen tänkte jag börja med. Mm. Har du någonting på speldelen du skulle vilja ta upp? Alltså jag har inte ett enda spel, det här är helt sjukt Jag börjar fundera på om mina internet skills slash google skills inte finns <laughs> ens För att jag hittar inte ett enda spel som är intressant mm. Alltså som jag vill plocka upp under månaden som kommer Jag har ett som ett måste ja. Ett som jag har sneglat lite på, ja det kan ju vara bra Och tredje som jag vet att folk kommer plocka upp fast jag tycker att man inte borde göra det Om jag säger så Okej okay. Men Så... shoot, för att då är jag intresserad av att höra vad det är eh, Vill du ha från bäst till sämst eller sämst till bäst eh, Ta det du Garanterat kommer att plocka upp Jag kommer garanterat plocka upp Uncharted Lost Legacy 23 ah, kommer det Damn, hur kan mm. jag missa det Vi kommer få spela som Chloe Och hjälp, jag glömmer bort Vad hon andra heter, men brudarna i alla fall, i alla fall Chloe vet jag ah. Ett nytt, De har liksom marknadsförts som ett DLC. Men mm -hmm. det ska tydligen vara lika stort som ett nytt spel så runt 10 timmar riktat sig dem. Damn! Mm -hmm. Vet du vad det här innebär. Na. Du måste spela dig jag kart. Ja, jag måste röska färdigt på den spelet. Mm -hmm. Så. Ja, då måste jag sätta mig och spela en då, alltså. Och jag hörde någonting om att det här enchadet ska vara det första som är eh, open world lite. Du har inte spelat en 4, men där är som en av delarna i kartan är som helt öppet. Mm. Så man springer runt lite i som i lite öken och lite sånt där man springer runt. Mm. Mm. Det här hela spelet ska vara en sån karta, en ganska stor karta, men du kan liksom villa springa och göra det där pusslet, Vill ta, gå springa till den staden. Det här är första gången du själv kan välja hur du vill ta vägen för att gå vidare i story. Okay. Mm. Så Det intressant, är intressant, för annars blir det ju väldigt, väldigt, eh, det är väldigt stängda korridorer annars mm. i anskaraden annars. Precis, så här tar de en ny take och det ska bli väldigt intressant mm. att se. Så 23 augusti släpps det. Oh shit, ja, då har jag alltså. Ja, men då har jag ändå två ish, tre veckor på mig att försöka spela klart trean och elda igenom fyran alltså. Ja, absolut. Skönt. Ja, jag, jag, jag får göra ett försök helt enkelt. Efter det som jag är lite gömmer på så har man lite på, men man som inte har hört något så jättemycket om. Och det är Agents of Mayhem. Och det här ja, är men de den, som... den, Ja, men den måste jag hålla med. Jag måste dock säga, det, det har jag sneglat emot. Mm. Och det är ja, de som ja. har gjort Saints Row-spelen som har släppt det här. Mm. Och när jag såg det här jag fattade typ ingenting. Först såg det ut som ett intressant skjutspel. Efter det såg det ut som ett online sju-spel. Och det är liksom en, bland i mitt mellan, det är ingen online, men du har tre karaktärer mm. som du skiftar mellan. Så du kan välja, du hoppar mellan dem. Och så ska ja. du helt enkelt springa runt och i en, en tredje persons värld där du spelar som en agent ska springa och skjuta fiender och så kan du hoppa mellan du typ tre karaktärer du är ja. en hela tiden sen teleporteras den bort och så kommer det på samma ställe där du var kommer en annan karaktär och så kan du skifta med dem för de har olika attacker och specialer och liknande ja. Ja. Så det är inte liksom så man har sneglat på men det är ingenting som lockar mig jättemycket just nu men nej, nej. Jag har sneglat lite och vi får se hur recensionerna kommer när det blir och tredje som inte jag är sugen på, men jag vet att folk är sugna på. Det, och det är då Mario plus Rabbit's Kingdom Battle 29. Ja, oh, just det. Och det är så här. Det ser ut som ett sämre XCOM Men jag har hört många som har spelat där och säger att det är skitbra. Så det är så här. Det ser ju jättedumt ut. Mario och Rabbit, jag ser inte. Men gameplayen skulle vara bra, men det är ingenting som lockar mig just nu. Nej, nej. Men det är de tre som är på speldelen. Och på fin den har jag en. Har du Oj, har du bara en? En. Oj, jag har fyra. Ja, så jag kan säga till när du tar upp den som jag också känner. Äh, om jag ska börja liksom från ja, först släppt eller vad man ska kalla det för. Mm. Det, jag är ju ett barn, har vi ju sagt flera gånger. Den har fått så dåliga du... situationer, det är ju det. Den har fått så, den har blivit sågad <laughs> till fotknölarna. Alltså, men jag vill, ju ändå se. jag vill ju se det. jag vill se vad det tar vägen. Det är The Emoji Movie, 9 augusti. Jag vill ju, Jag tror ju tyvärr inte att det kommer att vara bra. Men det är fortfarande en sån här film som är så här Varför ska jag inte titta på den här för? Varför inte? Men vi, vi kan klata vidare direkt, för det är verkligen så här Jag vill se den, men... Det är inte ett måste. Sen kommer samma dag Annabelle Anna. Creation Ja, nej. Har, har, alltså, jag jag såg alltså det sjuka Jag har inte varit taggad på det här alls. Nej. Jag tycker, alltså skräckfilm är, jag vet inte varför, men det är. Jag tycker inte om det. Okej. <laughs> uh, men när jag kollade på trailern på den här i förra veckan, och jag alltså, var på så här, det här vill jag se. Wasso? Jag har ingen aning om varför, men alltså bara vad se trailern så var det så här, den här ska jag nog faktiskt försöka titta på, den här ska jag faktiskt försöka anstränga mig för att titta mm. på. Så att, den är jag taggad på Och det, det är samma datum som The Emoji Movie Den 9 augusti eh, För mig var det, jag såg första Annabelle Eller började kolla, men jag tröttnade på den Jag bara, det här är inte bra eller intressant Även hur hyllad den har blivit mm. För mig var det, Nej, jag tyckte inte det var speciellt Och sen såg jag trailern och jag bara Alltså det här är samma lika, jag kommer inte bli intresserad Av det här eftersom jag inte tyckte om första Så för mig blev det Jag tror det inte jag har över. sett första nämligen Finns det det där på Netflix? Jag tror det, men... mm, då måste jag nog kanske kolla upp det innan då, bara för det. Ja, faktiskt. Jag, jag tror den finns på Netflix, men jag kan ja. inte lova Ja. Där får undersöka. Do it. Eh, sen, ja, vi går väl vidare därifrån direkt till eh, The Dark Tower. Det är den jag hade skrivit upp. Eh, som sagt, jag började lyssna på boken. Jag lyssnade inte vidare på boken. Men det här är någonting du och jag borde gå och se. Ett för att ja. få två vinklar ja. en som inte har... en som inte har läst boken och en som har läst boken och vad vi båda jag... tar från det så det här tycker jag vi borde absolut. kolla absolut absolut nu är det så här att det här ger ju mig bara en eller en riktig heter det, torch i arslet också att faktiskt fortsätta läsa för att jag har läst de första tre böckerna Hur många finns det? Ett, sju tror jag. Oj, det är så pass. Om jag inte är helt ute jag ska inte Oh, gav jag precis information som kan vara felaktig. God Nej. God. <laughs> Nej, men jag tror att det är sju i alla fall. Oh. Jag tror det. Och jag har inte läst alla. Dock så oh, alltså tycker jag verkligen att första, första tre är riktigt, riktigt bra. Ja. Oh. Så att tänker de fortsätta med de här filmerna nu då lär jag ju se till att läsa igenom resten också för att ha någonting att referera till eller för att ha någonting att jämföra med om inte annat. Mm. Eh, och... Jag kan inte mer, mer än att säga att eh, har man läst boken eller böckerna så bör man ju vara taggad på det här tycker jag. Mm. För att det ser ut att kunna bli riktigt, riktigt bra. Några frågetecken i trailern, absolut det håller jag med om. Ja, men Nej, jag tycker de har gjort så jäkla bra casting. Alltså, jag tror verkligen att det här kommer att lyckas. Det, det lilla jag har sett känns verkligen lovande så att där, därför är jag taggad in för det här. Men det är ju så här, jag jag gillar sci-fi jag gillar fantasy det här blandar lite mm. från båda och sånt mm. där och det är det som lockar mig och jag började läsa lite och liksom vi har vad heter det dark Roland den andra man in black yeah, the man in black uh, gå uh. runt där uh, right, uh, right, uh, right. det kanske var lite <laughs> men nej, jag gillar honom speciellt efter man såg true detective så uh. en lika störd fast mörkare person uh, jag, jag tror det kan vara bra men som sagt jag tycker att vi ska gå in och gå och kolla filmen tillsammans och sen ja. köra en, prata lite här i podden men också köra en hel spoilercast där vi pratar mm. exakt vad vi tycker för jag tror vi kommer se väldigt olika på många grejer i den här filmen. Ja, det tror jag också, det tror jag också. Men det enda, alltså du måste hålla med om att de har ju, det var inte svårt att se de här två personerna i de rollerna som finns i boken heller. Nej och det var liksom direkt när de bara förklarade vilka som skulle spela blev man jättetaggad. Så ja. när man såg trailern, det var bara ännu mer att Jo men, de valde helt rätt Exakt, exakt så jag, jag, jag hoppas verkligen att det här blir så bra som Det verkar nu. Mm. Absolut. Eh, jag har en till eh, Och det är The Hitman's Bodyguard Okej okay. Alltså vad kan gå fel? Ryan Reynolds Samuel L. Jackson Va, Vad kan gå fel? Det måste bara vara bra Det bara Det, det, det bara måste vara bra Nick Fury och Deadpool i samma film. Jag menar. Boom! Men det här är en sån film som jag. Det här är en Netflix-film. Det är ingenting man ser på bio tycker jag. Ja, ja. Men ja, jag förstår varför du skulle. Att du kan gilla det, men. Ja. Ja. Nej. Ja. netflix Jo, Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Jo, jo. Det här. Det här kommer att bli bra. Det här, det här, det här ska jag se ja, i alla fall. Det är för att du är Marvel fanboy, vad färdig. Ja, det kan ha med det att göra, men jag vill se det här. Nice. Och uh, den kommer, ja, jag kanske inte sa det, men den är 18 augusti. Är den... släpps den, eller är premiären för den. Mm. Det är också. Men uh, det var månads helt enkelt. Ja. Så hoppar vi rakt in i ämnet. Shoot! Och tänkte börja med mitt mm. som är spel och filmer som tappat sin glöd och hur vi kan få dem bra igen. Mm. Och det finns en hel del som hållit på antagligen för länge som man har tröttnat på. Jag tänkte diskutera lite hur vi kan få dem tillbaka. Mm. Och jag har ett mm. exempel. Låt mig måla upp ett scenario till det här. Vi har Los Angeles. Vi håller mm. på att spela in Expendables 5. Ja. Vi har alla de här gamla skådisarna. Alla är tillbaka. Vi ser Sylvester Stallone stå på sidan och prata manuset med Arnold Schwarzenegger till exempel. någon. Mm. Men det är, han, det är någonting som faller för sju så han blir träffad i huvudet och tuppar av. Efter det så får vi se Sylvester Stallone vakna upp i en säng. Eh... Uh, och han minns inte någonting som hänt. Han är helt ensam. Han vaknar upp. Han går upp ur sängen, går runt. Sjukhuset är helt tomt. Och liksom han kollar runt. Och han sätter sedan en dörr där det står Do not open, dead, the dead is inside. Han bara, okej. Okay. Och så går han ut. Han kommer ut i storstad, eller i staden. Och det är liksom, det är inte en kott i närheten. Det är helt borta. Bilar och sånt överallt och lite så där, men han ser inte en kotte. Mm. Ja, och, och han går vidare. Han hittar en liten grupp med andra människor, och det är då några från just Expendables. Men det är, vi säger, Ja, ska vi kan ta Harrison Ford, vi har Bruce Willis, vi har lite sådär. Och de berättar ju, förklarar från honom just att det har varit en somberapokalyps som han har sovit igenom hela starten och nu är det att leva helt enkelt De ska återleva. Och det som är här är att vi blandar The Expendables fast riktiga karaktärer alltså skådespelarna möter The Walking Dead och vi har en perfekt mashup. Vi har det perfekta. Vi återupplever Expendables, vi återupplever The Walking Dead. Och allt jag vill se är att de de spelar inte karaktärerna eller de spelar sig själva. Så alltså jag vill att det kommer en eh, stor hord med zombies och Bruce Willis säger till dem alla men grabbar vi var actionhjältar under 80-talet we got this och så springer han bara "Keep motherfucker" springer in mot zombiehögen med sina med pistol bara pu pu och så blir han uppäten. Vad? <laughs> Vad? Va? Ja jamen. alltså det vi slåter runt underbart Det här har jag gått och tänkt på så mycket. Alltså, men vet du jag, jag vilken film är det du vill sätta eld på igen för att det låter ju som att du har tagit Resident Evil dessutom. Alltså lite det men det är Walking Dead möter Expendables. Det är liksom det är väl mer här början ja. och sånt av The Walking Dead men vi tar karaktär alltså skådespelarna från Expendables men de spelar sig själva och ser mm. hur totalt ballar ur. Uh, Okej. Okay. Och det här, är det här är hur du tänker att det ska bli bra igen, ja. eller? Det här, det, okay. det här kommer bli så oerhört roligt. En, det är liksom, vi tar ingenting seriöst och vi gör det helt underbart. Helt underbart. Mm, mm. Du, du tänker lite som en, en, en hotshotsfilm alltså, eller? Men vad heter den då? Eh, eh, har du sett den här The World's... Nej, inte The World's End. Eh, de här, vad heter den? Seth Roken heter vad? va? Ja, To och, The World's End to, eller At ja, the World's något, End. Något sånt där. Uh, ja, när hela jorden går under och så de spelar de sig själva Det fast i zombieapokalypsen med gamgubbarna från 80-talet Ja, är... varför inte? Alltså, det, det, det skulle väl kunna funka? Uh, en ny take på liksom det här zombie som blir tjatat Men liksom, vi hade skitroligt med uh, Zombieland mm. Tänk det med, med alla avdankade exaktionhjältar. Oh, det är för sig, ja, nej men nu börjar jag köpa det, om du går in på, om du går in mera så, du tänker dig alltså Zombieland ha... ja. fast med Expendables ja. när de spelar sig själva. Precis, när de spelar sina egna skallar. Så liksom, det är lite så här halvdålig action, bland annat med mycket komedi, men hur de tolkar allting, och de, de försöker fortfarande vara tuffa, alla liksom, jobbar liksom ju för sina Expendables, de är upptränade och allting. Hur de, de som är överkaxiga, vilka vick, och sen backar undan och är lite mesiga. Vilket försöker liksom allt det där clashet. Okej, okay, okay, vänta, vänta. vänta. Du, te, du tänker de alltså spela sina karaktärer? Nej, de spelar sig inte själva. Inte spela sig själva sig själva? Jo, Sylvester Stallone är Sylvester Stallone. Kommer okay, han fortfarande ja. vilja, han är regissör, han är manusförfattare. Kommer han vilja ta rollen Eller så han, ni sköter själva och jag sticker någon annanstans. <laughs> liksom Bruce Willis, han är den där kaxiga Alltså han bråkar med alla Kommer han bli utputtad av zombies för att ingen tycker om Och Kevin Smith kommer där och bara get out. <laughs> Eller liknande liksom. Jag tror det kan bli en jäkligt rolig film och då har vi återupplevat Zombies, Du Walking mm. Dead Och Expandibles ja, is a trupper Ja, ja, alltså ja, Det kan ju vara Ja, varför inte det? Det, det, jag, jag kan då kolla med på det den pitchen skulle jag vilja se Jag skulle vilja se det här i film Faktiskt Jag kan ta för min check det ju... på posten, det är lugnt ja, men alltså, det är ju... Sälj den till vem som helst För mm. att det, det skulle vara intressant att se Eller hur äh... Jag vet inte vem som skulle göra <laughs> dock Men jag skulle vilja se det Ja absolut. Du då, har du något sådär som du tycker är Det här var bra förut men nu har du tappat totalt Och hur det blir räddare Eh äh... Ja, alltså det första jag tänkte på när, när du ställde den här frågan Eller när du liksom tog, tog upp det här ämnet mm. var ju Terminator Ja, det ska hur ju komma man... tre nya, det tog vi inte upp i nyheten Men det ska ju, eh, James Cameron snackar ju om att göra tre nya filmer Ja, ja, jo, exakt. Han, han pratar om det, men det, här, det var det första jag tänkte på Hur man skulle kunna få göra om Terminator Och faktiskt få det att bli hett igen men vad ska James Cameron göra då för att lyckas För jag är inte ett dugg taggad, men pitcha mig nu. Få mig att alltså, taggad. Nej, men jag, jag har ingen bra pitch så. Jag skulle bara säga att jag skulle nog faktiskt vilja se när man tar hela det konceptet, okay. tar det vidare till idag. Man kanske inte behöver, man kan ta bort hela den här resa tillbaka i tiden-grejen och bara spela på att vi faktiskt tar oss så långt fram i utvecklingen att vi bygger robotar som på riktigt vill den här klassiska vill skydda oss. Och genom att skydda oss så lägger vi sitta inne i en stol och göra ingenting. Mm. Det, det, det. För att jag kan ändå tänka mig att det, det är någonting som skulle kunna funka om du faktiskt tar bort hela resa i tiden-grejen. För det är den som alltid har stört mig lite grann i de filmerna. Speciellt mm. när jag kollar tillbaka på dem igen. Att det är inte jättebra, det är inte jättebra plot point, tycker jag. Att så åh, oh, hej, han reser tillbaka i tiden. För jag menar, om de kan göra sånt, varför skicka tillbaka samma jävla skit robot varje gång? Det, ja, så att jag skulle vilja se det snarare då, bara ta det liksom som första N när det första händer. Mm. Ja, lite i-robot stuket av det hela. Alltså, det har de ju alltid hoppat väldigt snabbt, att det blir en stor bomb eller vad bara boom, mm. och sen... har. Du... Spåret totalt och sen är det Precis. Alltså, tar man bort bomben. Och gör ja. istället att robotarna bara går på patch crazy och gör slakta fest. Och hur vi ska skydda oss mot det. Det är i alla fall en mer intressant take. Uh, ja, absolut. absolut. Och det, skulle, det är någonting som jag skulle kunna tänka mig att faktiskt gå och titta på Terminator igen. Om man faktiskt uppdaterade allting. Så att det faktiskt, och kanske göra det lite mer till en. Alltså jag vet inte, horrorfilm nästan snarare. Alltså försöka faktiskt anspela på att så i den, mängd, eller i den mån det går såklart att det faktiskt kan hända på riktigt. Mm. Alltså att det, mera styra över det till saker som faktiskt skulle kunna vara sant istället för att bara gå bananas och köra liksom tidshopp och ja, hela den biten. Mm. Till exempel när de är det tvåande när han kommer den här jävla vattenroboten, eller vatten alltså han som kan förvandla sig till ja. vad han vill typ, det, det, det, nej inte det utom köra liksom klassiska eh, Schwarzenegger robot, alltså den, det stuket det faktiskt är en robot mm. så som, men ja, köra liksom när det händer första början mm. nej men jag hör dig och jag det ett, låter, liksom det låter inte sant men jag skulle inte vilja ha det i Terminator-universumet nähä för Terminator 2 för mig är en 10 av 10. Och det borde ha dött efter oh. det. De borde inte ha gjort någonting efter Terminator 2. Mm. Ettan, tvåan, tvåan var perfekt. Jag vill inte ha någonting annat i det universumet. Men jag gillar din take då. Men jag skulle vilja ha exakt det. Men det behöver inte just vara, alltså, inte, det behöver inte vara... Inte Iron Robot, det tyckte jag var lite för gulligt. Men jag gillar ändå de här lite mer modiska Terminators. Alltså i 80 stug, som du säger... De här, de ska vara lite hårdare och sånt. Men jag skulle vilja se mera hur det blir om vi säger Skynet. Mm. Hur det bara stänger av allting. Hur vi människor ja. klarar oss när vi inte har några bankomater. Alla våra cash är borta, allting. Hur vi tar om samhället när allt stängs ner. För Skynet bara stänger av allt. Jag skulle nästan vilja, om man nu ska gå vidare så då, koppla ihop slå ihop Resident Evil, ta bort Alltså, ta The Red Queen, mm. heter hon, va? Ja. Eh, ta bort Virus, alltihopa, hela den biten. Och så stoppar du henne i Skynet. Alltså, slår ihop de två bitarna av de, film, de två filmfranchisen. Som mm. har mer än synligt hot än bara... Exakt, exakt. För att hon försvinner ju ganska alltså ändå en del i, i Resident Evil. Mm. Hon, hon är ju med där i början. liksom Det är först då, eller det är i alla fall då du får se henne. Mm så vitt jag kommer ihåg i alla fall sen, sen får du lite se henne förkroppsligad nog mer va? Nej, inte i första filmen i alla fall, hon kommer tillbaka de senare av filmerna men ja, ja, skit samma, det är inte så mycket som jag för jag, jag hade väla sett henne mycket mer. Mm. För att jag tycker hon är riktigt obehaglig i första filmen. För att vara en liten flicka så där. Aj. Oh, oh, oh. Då kan jag rekommendera att... att du ska spela spelet fair om du har kollat in domspelen förut. Nej, det är inte. du också på. men byt ut den lilla tjejen till ett mera spöke. Fast det är ett okay. FPS-spel. Det är spelet är jävligt äckligt. Så åh, den där tjejen, hon gör så jävla mycket. Fy fan. Men det är bra, det är bra. Fel ah, två, äh, äh, det jag det jag är no någonting sånt skulle jag väl kunna vilja se då, mm. kanske, möjligtvis. Absolut. Ja, men det är Annars så tror jag faktiskt att det mesta som är dött bör stanna dött. <laughs> <laughs> enligt, mig, <laughs> <laughs> enligt mig. Jag har faktiskt tre grejer till som jag tänkte att ta lite oh. snabbt bara. Okej, okay, men shoot. Ett, hejlott. Okay. Halo har... storyn har blivit jättedåligt. Mm. Det är allt som hände händer är uttjatat. De nya monsterna är skittråkiga, för det är robotar. Roboter är skittråkiga döda, speciellt ja. i universumet. Jag skulle vilja ha mera... Vi kör en ny... Alltså, fortsätter Halo-historia, men jag en bättre berättelse. Men lite som med Mass Effect, att man åker mellan olika planeter. och De olika planeterna ja. ser ut på olika sätt. Så vi får lite... Men jag skulle också vilja att vi har olika fiender baserade på de olika... Äh, planeterna. Ja, så vi ja. kanske har liksom de här klassiska Covenant äh, äter de det? Uh, Covenant, de. Covenant det precis tack. Ja. Covenant som det stora hotet som åker överallt och kanske jagar Master Chief. Men när han landar på planet så finns det andra. Kommer vi till en öken med planet kanske är uppbyggt som pyramider eller något, så har vi mm, mm. mera aliens som passar in till det om man säger så. Mm. Och liknande och lite sådant där Lite nytt take, lite för jag tycker Halo är lite uttjatat, men det stora grejen att de måste få en bättre story för de senaste två spelen har varit katastrofalt dåliga i storybiten. Och det är ju absolut en sån, ett sånt spel där det inte går att försöka blåsa liv i de första spelen igen heller, för det har de ju redan gjort. Ja, flera gånger. Ja, så, <laughs> så att det, det, det, ja, jag, där kan jag faktiskt hålla med i att man kanske skulle göra faktiskt en helt en helt och hållet ny start Ja men 3 for 3 När de mm. tog över Det enda de gjorde vi lägger in en ny fiendsort men ja. Och liksom story kan de inte göra Så Nej. då måste de istället Gör någonting helt eget fortsätta tjäna, ni kan köra fortsätta Med Master Chief för dem Men gör någonting så att ni ändå Man märker att ni har försökt gjort någonting helt annat Och lyfta spelet ännu mer Istället för vi kör samma grejer Gameplay och allting men vi droppar storyn rakt ner. Liksom. Ja, ja. Det ger ingenting. Ska ni förstöra spelserien, förstör den ordentligt istället. Vad <laughs> eh. Ska man göra så ska man göra det ordentligt. Det fick jag lära mig i, i förra veckan på min semester. <laughs> ja, eh. Två. Telltales. Mm -hmm. De måste ändra sig. Det är inte kul längre tycker jag. Jag är tröttnat totalt på Telltales. Storbitarna fortsätt på det, kör hårt på det. Men ska ni ha pekat, klicka, gör någonting ordentligt, be peka, klicka. Även om det är en simpel game, men ja. gör någonting. Jag tycker det inte i något. Eh, Både senaste jag spelat, finns ingen anledning för mig att gå och peka, klicka ordentligt. Guardians har inte det alls. Eh, vad heter det? Batman. Det var liksom. Oj, jag ska peka och klicka och lösa ett fall. Liksom. Ja, han är död och det är liksom. Han har dött av en påle. Var kommer pålen ifrån? Ja, där fattas det träd, jag ska länka dem. Ja, svårt, det är inte peka-klicka ordentligt. <laughs> det är inte oförlåtande, det hör jag. Nej, det. alltså det är så de borde, simpelt. De borde prova spela lite, lite gamla, riktiga, klassiska peka-klicka-spel. Ja, precis. Men, och det är liksom, ska du ha peka-klicka, gör ordentligt. och ordentligt. Liksom, eller så skippar ni det helt och kör bara på snabbtryckspel om det är det ni vill. Men... Mm. Eh, Nej, jag tycker inte de gör någonting riktigt bra överhuvudtaget Utan det är som att man sitter och tittar på en film Och helt plötsligt, oj nu ska jag peka klicka, Alltså klicka på massa med knappar Och sen är det, ja nu ska du peka klicka Men det finns inga ordentligt peka klicka Så gör någonting ordentligt där eh, Så det måste de rycka upp som annars Fiatrattna totalt kan jag ju säga ja, Jag kan faktiskt hålla med om man ska ta eh, Just Borderlands eh, Tales från The Borderlands mm. Är ju faktiskt det som jag har spelat från Telltale Som jag tycker är bäst på det Mm. För att de har väldigt lite peka-klicka-delar mm. Eller som jag faktiskt skulle klassa som peka-klicka Där känner jag i alla fall mycket mer att det är Storren tar mig ju framåt mm. Och jag behöver göra de här snabba valen hela tiden bara ja, precis. Det, det, det är ju det spelet går ut på, att göra de snabba valen mm. Så att jag kan förstå vad du menar med att De borde fasiken bestämma sig Antingen peka-klicka Eller... Ett spel som flyter bara, ja. hela tiden Och det kan jag förstå För jag kan hålla med om att det blir lite trådigt. Till exempel Guardians När de liksom ger mig möjligheten och så här. Jag tror det var nu sista va När man bara så här ja, gå upp till äh, Vad fan heter det? Kaptenstolen mm. typ bara, Varför ska jag på riktigt Gå upp till kaptenstolen? Jag har möjlighet att gå och prata med dem som är på mitt skepp Ja, men Det Nej, ja, skicka ingenting. iväg med istället då Det är lättare, skicka mm. iväg med bara Absolut Och det tredje och sista, det är Pokémon mm. Kör en öppen värld och allting Men låt mig spela Nu när jag ska komma till Switch mm. Kör första generationen Andra kanske, men Absolut inte senare alltså, Börja lätt, börja med de som folk verkligen mm. gillar Öppen värld Ordentligt öppen värld Ja helst eh, skulle jag vilja ha lite som är eh, tänk Zelda, nya. Ah, ah, jag tänkte exakt. Jag satt här och tänkte uh -huh. så här, nu, nu måste jag hitta lucka för att jag måste fan ta in det på alltså ko Korsa, Zelda och original Pokémon. Mm, precis. Jävlar var coolt. Tänk till och med, då skulle du nästan till och med kunna få spela tv-serien. Mm. Du går runt i det höga gräset, bara wow, det kommer upp en Sparrow Wow, coolt. Och istället alltså, det är liksom visst oh man, att, och så vill jag ha lite som i Dragon Quest. Och om ja, också att du kanske går i gräset men du kanske ser två öra som sticker upp och du ser ja. att de är gula lite. Ja men du ser att det är Pikachu. Och ja. då springer du fram till den och så då ser du att då kan du slås mot Pikachu men att du alltid mm. ser vilka som är runt om dig. Vill inte jag möta Pidgey igen. Ja men då kan jag bara gå runt den istället för att gå in i den. Ja. Ja. Och såna där grejer. Men av ja, helt öppen värld och att andra spelare finns i världen. Mm. Lite som ett MMO. Uh, Lite som typ Korsa, Zelda, WoW och Pokémon. Ja, du precis. drar ihop dem så långt till och med. Ja, precis. Att det, är så, det ser ut som typ Zelda fast Pokémon-världen. Du ser ja. alla dina fiender. Det blir det här liksom, eh, turn-based-spelet ja. när man väl har gått in i någonting. Ja men exakt, men exakt att du och, ser vad som är Och du har andra där fienden, Så ser jag dig och liksom, Då ser ditt namn Och så bara Ja men då kan jag springa klicka på dig Vi kan prata Jag kan utmana dig och sånt Och så gör vi det där på plats Istället för att vi måste länka Och så du, du, du. Det måste flytta på cool. mycket bättre Och göras ordentligt För det är det Pokémon behöver För att överleva Verkligen Det här låter riktigt asbalt. Det skulle ju vara skithäftigt Att kunna få spela Alltså Speciellt då till Switchen När du mm. kan ta med dig den portabelt Precis. För det här är liksom verkligen något jag bara sitter nu när du sitter och pratar om. Det tänker bara så här, hur ballt vore det inte här att bara plocka upp på vitat och köra ja, liksom. Så och, att nej äh, skitballt. Det vore häftigt mm. att se. Och sen vill jag ha det här som man har nu Pokémon och nu man, har, man kan köpa kläder och allt sånt där. Mm. Det tycker jag de mm. ska ha. Man ska köpa hattar och sånt. Men jag vill ha en karaktärs editor där du kan göra din karaktär från grunden så att han ser exakt ut som mig. Du kan ja. göra som ser exakt ut som dig och liknande. För nu har man ja, men du kan välja mellan de här olika liksom en keller du kan välja hudfärger typ. Det är det. Oh, och sen kan oh. du köpa olika kläder som gör att du sticker ut från någon annan. Men jag vill ha en hel editor liksom, så att jag kan se exakt ut som mig så att jag känner att det är jag som går runt i den här världen. Eftersom oh. all, det är så sådant stort spel och jag har alltid drömt om att vara en pokémon när jag spelade den förut. Men det var aldrig jag på skärmen. Det vill jag liksom ha att, inte scanna in mig själv men jag ska kunna fortfarande välja mitt shape och jag ska kunna ha rakad skall och allt sånt där. Mm, mm. Det är liksom... Sånt, jag vill ha ett ordentligt fullskaligt Pokémon-spel. För då, då har de mig. Sen istället för att... Ja, uh, sen kanske fortsätta vidare i om de släpper flera spel med andra Pokémon. Men då att man ska kunna föra över sin karaktär med sina Pokémon och allt sånt där. och Spela vidare istället för att om allting nytt och liknande. Ja, där tycker jag låter skithäftigt. Om du ska gå tillbaka till till exempel då där jag håller på att spela nu mm. rätt mycket... På Gameboyet. Ja. Nu vet ju jag att där sparas ju allting på kassetten. Så jag vet ju att, att det inte går. Men Nej. tänk hur häftigt det hade varit att fortsätta på din första sparning På ditt första Pokémon-spel. Mm. När du köper nästa. Ja, precis. Säg, säg att som i mitt fall. Jag spelar Pokémon Blå. Jag köper Pokémon eh, Crystal. Mm. Och jag bara proppar i. Och jag har de Pokémon sen därifrån. Och Oak kanske börjar lite annorlunda. Alltså, det hade varit... Det hade varit häftigt. Ja. Och ska de liksom expandera, gör lite som i WoW eller något. Att du kan alltid gå tillbaka till första världen. Ja. Att du kan gå du kan liksom resa tillbaka och köra dit Men du har med dina gamla Pokémon och liknande och kan spelas Liksom en stor hubbvärld. Liksom. Mm. Pokémon måste... Ska det återupplivas ordentligt så behöver det tas mer på allvar och göras i ett ordentligt spel som matchar med det vi har nu för tiden. Vi kan inte leva på att Pokémon ska svara exakt likadant som det var när det kom tidigt 2000 eller vad det var liksom. Ja, men exakt, exakt. Eh, och det var det jag hade i mitt ämne egentligen. Ja. Diskuterade lite, de här var lite grejer, det var lite skämt. Jag ville bara få fram min med Expendables <laughs> mötet The ja <laughs> Jag tycker det låter häftigt. Det, det låter som någonting, absolut. Men, men ja, ja, jag tror inte att vi kommer få se det. Jag tror inte jag heller, jag tror inte vi kommer få se något. Jag har inte förhoppningar på Pokémon heller tyvärr <laughs> För det säljer så jo, oerhört Jo, fast det vargång. måste ju nästan gå dit och Till slut Ja. Jag tror det kommer Eller? vara exakt likadant Fast de kommer vara bara upscaled Det ser snyggare ut men oh. Man kan ju alltid hoppas men jag har inte förhoppningar tyvärr Håll tummarna Ditt eh, Jo, alltså vad Jag var lite nyfiken på vad egentligen så här Vart jag satt och tänkte på biobesök och mm. biofilm. Och det, hela det här att vi gnäller lite grann ibland på att folk pratar. Det smaskas, det är godispåsar, folk leker med telefoner, gör annat. Skulle det gå att börja titta på film i virtual reality hemma? Skulle det bli samma sak, tänker jag. Och då vill jag ändå, och då vill jag också vidareutveckla det till: Jag har provat virtual reality sightseeing nu, när, nu när, när jag var på semester okay. där du alltså sätter på dig ett VR headset och där det liksom spelas upp en en, en, en plats för dig mm. där du kan stå och titta runt omkring du kan kolla, liksom, du kan se allting runt. du kan ju självklart inte gå allt för långt Nej. Eh, eftersom att det är ett litet rum vi stod i, så det gick inte att komma så långt. Men du spelar liksom upp en plats där du kan stå och titta runt omkring, till exempel, sig: toppen på Eiffeltornet. Mm. Eh, vad heter det då? Grand Canyon. Alltså, upp i luften in, i en uh, ballong. Flera sådana ställen fick jag stå och titta Och Det tyckte jag var -häftigt. Mm. så Och då var det liksom så här, hur... Och jag vet att du pratade dessutom om att Kolla på CS i VR mm. kommer, vi att kunna kommer vi att kunna Titta på film i VR Till slut Alltså kommer vi att kunna vara Huvudpersonen Alltså det är det jag. Det låter häftigt ja. I teorin Praktiskt är det inte roligt För jag sitter och kollar på Youtube och grejer Där de har kamera ja. på och sånt det, det är sällan att jag orkar sitta och kolla bakåt och ändra mig hela tiden utan det blir, jag sitter och kollar fram och så bara det är någonting bakom mig tillbaka mm. jag orkar inte vända mig fram och tillbaka och sånt där och, så det är inte riktigt så tufft som jag hade hoppats Nej. Eh, och liksom som sagt, när jag kollar Youtube då är det så här, ja jag kan vrida mig det är inte så att jag vill ha 360. Det är coolt i spel ett tag, men inte hela tiden. Ja. Utan det är bara, jag vill bara kolla åt sidorna och kolla upp och ner. För det är där jag vill ha upplevelsen bakom mig. Mm. Det orkar jag till slut inte. För det var det som var coolt med CS. Då hade jag, som jag sa, att det såg lite ut som eh, Diablo. Mm. Men att jag såg liksom uppifrån ner på tredje. Men att man kunde så ge om väggar. Taket var borta så jag såg liksom de går förbi väggar och sånt. Så jag såg alla karaktärer men det blev lite som jag kunde se här är väggen. De går bakom så att den är lite osynlig. Jag ser kanterna hur de är. Men jag såg karaktären komma runt så att jag såg, ja, nu kommer exakt här. Kommer de mötas? Så att jag var beredd på det och sånt där. Men när jag sitter och kollar på så här YouTube-videor att de gör som sketcher och sånt. Då sitter jag och kollar fram och så. Bara, jag orkar inte vända mig om. Men, men jag tänker så här: om du. Om du för att just filmen, mm. då tänker jag att. Du behöver ju egentligen inte vrida dig. Då får Utom... du inte full VR, alltså 360 Jo, eller alltså Om du följer, nej alltså... Du tänker att jag följer hans huvud, <skratt> bara Exakt ja. Jag följer. Jag tänker att du sitter som på en biograf eh, Men du är första person i filmen mm. Och har VR-headset på dig Just för att få eh, för, för att kunna försvinna in i filmen bättre eh, Ja och nej Ja, för det skulle vara coolt Absolut att bara ha den ja. Det är så jag tycker om att spela och sånt där mm. Mm. Grejen är att Det är så oerhört jobbigt att ha de här headseten Att sitta en och en halv timme film Jag skulle inte palla det Och jag tror inte många skulle palla det Det skulle vara coolt, absolut Att testa, men mm. det är så här, Jag sitter och kollar Youtube-video på en kvart Och sitter och dröper och svett Och liksom sitter och snurrar för att jag är helt slut liksom ja För det är samma sak Jag blir alldeles slut av att sitta och kolla på eller när jag spelar skräckspel jag bara svettas och glasögon inmar igen det är, liksom, det är därför jag inte fattar de här som sitter och kollar på det i sina VR-hälsor det går inte på Playstation så jag kan inte testa men det är så, här, jag är överviktig jag sitter och och bara he, he. när jag sitter och spelar skräckspel det blir ju då när man är alldeles till sig, det kommer ju immär igen på en gång ska ja, de ha sådana ja. här vad heter det, inbyggda vindrutetorket som torkar åt en, eller eller då? För annars, jag måste liksom spela ett tag så måste jag ta av, torka av, glas och sätta på igen. Men det är alltså de in mig ju en på en gång. Och liksom sådana där grejer ska de vara kylar som skylar. för sitter en och en halv timme där du blir seg, du blir trött, du blir svettig. Ja. Och där ska du vara då en hel film då måste du hela tiden vara med och då kommer de där imma igen jättemycket och hur pajar du, hur vad gör du för att inte paja det och sånt där. Ja, sant, sant. För det, det är väldigt många det är så coolt, som sagt, koncept. Men i praktiken ja. går det inte. Inte för långt i alla fall. Ha en kvart till 20 minuter så här mini-video som man kan ha på så här nöjesfält och sånt där du får åka ett varje och liknande. Det är tufft. Mm, mm. Men du kommer inte på alla göra det så ofta om du inte får en virusstöd och sen sitter och göra en liksom fortsätter så. Nej. Men jag ser inte det och, jag ser inte hur vi ska göra det i framtiden om de inte lyckas få bort huvudverken och det på något sätt. Men du lurar hjärnan, och hur gör man att det inte ska bli det, är det jag inte förstår? Nej, nej, nej visst. nej. nej för, för, för, för, som sagt, jag har ju inte spelat VR så mycket. Så jag, jag sitter ju bara här hemma typ och fantiserar ihop vad som skulle vara kul mm. att göra. Och, och just det här är en sån grej som jag har tänkt att det här det här borde vara häftigt. Mm. Att liksom få, få, få Säg Jag som älskar uh, Die Hard 3 ja. Att bara få så här. Ja oh, nej men uh, Nu är jag Brucean I den här filmen jag, jag, jag ser allt som Bruce ser mm. jag, jag, jag ser liksom allt som John McClane gör Det gör jag mm. Liksom Det skulle jag tycka Var lite häftigt Men jag förstår Att det, det måste vara En för jävla påfrestning ja. för, för hjärnan Och liksom för för en själv att hänga med I det hela ja. så att det, det, Men det vore häftigt att se Eller få prova åtminstone skulle jag säga Det som skulle vara coolt då i sådana fall Jag vill inte ha att jag kan kolla upp och ner själv i så fall Utan i så fall blir jag att VR-hetssättet är riktat direkt på hans ögon Så att jag ja. hela tiden bara följer hans För annars kommer du ja, exakt. Jag kollar åt höger och helt plötsligt han bara fortsätter fram. Då har jag nej. nej, nej, nej, nej, nej. nej. Du, du, du ska sitta helt still Du ska sitta som om du är på en biograf ja och, och sen rör sig bilden Som han tittar ja, I så fall tror jag inte det blir samma påfrestning För hjärnan på samma sätt men Nej. Jag tror att ja, då kanske man behöver Mikropauser eller någonting Få till det, så det skulle vara coolt Men eh, Absolut, men så fort du måste kolla själv Det är då jag tror det blir för jobbet. Men absolut, får det liksom stillbild Du behöver absolut inte röra dig eller ligga, Du kan bara ligga och slappna av i huvudet ja. Men du får se ja. fortfarande det är, det, sättet, det är exakt det han ser, absolut det kan vara en cool grej för, för jag tänker är typ som, är det är det Doom som har uh, first person view i en, en stund va. Ja och så har det ju Ah ja, vad heter den? Jag har ju den filmen uh, Hardcore Henry som utspelar sig helt ja i okay. första person. Ja. Ja, jag tänker, för, för Doom den biten har jag sett. Ja. Så jag tänker typ tänk dig den biten. Alltså den exakta bilden mm. i VR headsetet bara. Du behöver inte kolla runt, du behöver inte göra någonting. du, du ska bara titta mm. på skärmen. Skärmen styr vad du ska se mm. Eller karaktären styr Vad du ska se liksom ja, precis. Jo det är coolt där är, är inte så jättevanserat. Men du ska kolla Hardcore Henry Och försöka hänga med Du blir snurrig bara att se den filmen Skulle du Aha. sitta där i VR Då skulle du behöva en spyhink <här> <här> <här> <här> Det är liksom det skulle fan inte gå För där är så här: ja äh. ah, men vi gör volter Vi flyger igenom, det är såhär parkour Allt är förstås Och man bara, okej okay, Ja nu blev det lite för tufft Men det är så här, ja kan, Är det inte så hardcore så fine Men Ja, det skulle vara coolt att testa Men jag är lite rädd för det Sen, sen då om man går över till Just det, det som jag har provat Just mm. eh, VR sightseeing Eller vad man ska mm. kalla det för då eh, är det något du skulle vilja göra Eller något du skulle kunna tänka dig att göra Alltså Ingenting jag skulle vilja åka och kolla Som sagt Nej. jag har mitt VR hemma Att sitta på Youtube ibland Är lite så intressant Men då är det så här ofta Att man har en stilla kamera Och så hoppar mm. de mellan olika platser Jag vill ja. ju hellre att Som när man sitter i en bil Och någon kör bil Då hoppar mm. de samma. Nu får man se på utsidan av bilen Jag vill ju hellre se här är det liksom det han ser och sitter och rattar och sånt Det får man sällan ja. se ordentligt I så fall sådana upplevelser Precis som du sa Att du håller blicken stilla Och så ser du bara det som chauffören ser ja, För då behöver exakt. inte du sitta ja. och kolla runt Utan han gör det åt dig Men liksom du försöker de så Överdrivet med VR Att du själv ska kunna se överallt Och det, mm. det tar mig ur känslan på ett sätt Ja. För, för, för den jag provade var ju verkligen så här Här, här ska du stå, mm. här står du nu kan du titta dig runt omkring, eller se cd omkring. Ja, så har jag också gjort typ safarin och, och sånt. Och det är... Ja, men precis. Och det är häftigt, det håller ja, jag med absolut. om. Men det blir ju lite som du säger så här, det blir... Du ställer dig inte och bara snurrar runt Nej. liksom på, på plats. Du tittar inte hela vägen runt dig. Du kanske kollar höger, du kanske kollar vänster. Du kollar upp, du kollar ner. Mm. Sen vill du liksom vidare till nästa plats. Ja, precis. Så att i, i det fallet så... Jag skulle verkligen vilja se det här VR-film. Eller alltså se film i VR, eller mm. vad man ska kalla det för. Just få hela upplevelsen. Ja, precis. Absolut. Men det var ditt ämne, Ja, det var det. Det var, det var inte med. Jag ville Nej. bara just så här se vad du, vad du trodde om det. Och, och vad tror vi att vi kommer att få se det med någon gång? Kommer det bli en grej, liksom? Någon gång, men jag tror det är långt dit, som sagt. När vi pratade innan vi, någon av oss hade VR så pratade vi alltid hur vad kan man göra mer och allt sånt där. Mm. Nu när man har VR så blir det väldigt snabbt man ser begränsningarna. Ja, ja. och det är det så jag är rädd för coolt absolut. Men eh, ingenting jag personligen skulle vilja ha i snar framtid för de har löst alla problem för ja. som sagt, vi spel, ja, jag hade spelade Resident Evil 7. Och vi fick liksom byta mellan varandra och det var även när vi satt och spela fick ta paus, dra ut en liksom gnugga med en trasa för att ta bort svetten och sånt, så dra tillbaka och då dras man ju ur upplevelsen ah, på en ah. gång och det är lite med film det är samma sak tror jag, man skulle snabbt ut, om man ville inte missa någonting när vi, vi kunde i alla fall pausa mm. liksom spelet och sen gnugga sitter du då i en film och bara och, vänta, och så, ja ah, men nu har du missat någonting kanske eller liknande ah, det är så här det är för långt kvar dit, tror jag. Ja, ja men precis. Vi, vi, vi, håller, vi, vi, vi håller tummarna för att det kanske kommer någon gång, men vi, det är ju inte inom en snar framtid. Nej, precis. Ja. Uh, sista då. Abon Retro. Ja. Uh, du hade spelat ja, Buffy jag har, the Vampire Slayer. Precis, som jag sa tidigare så har jag spelat Buffy the Vampire Slayer mm. uh, på Game Boy Color. Okej, okay, well. ja. Vad va, va tycker du? Ja, ja. Det alltså det känns verkligen som att Game Boy-spel är alltså. Det finns till precis allting, för en känsla av. Okay. Allt som släpptes, allt som kom, allt som fanns under 90 och början av 2000. Ja. Det här spelet släpptes 2000. Uh, jag skulle säga att det här spelet är exakt som Spider-Man som jag har spelat. Okej. Okay. Det är likadant. Det är en enklare variant av Planet of the Apes som jag har spelat. För att här är det nämligen likadant. Wikipedia klassar det här spelet som Survival Horror b up. Okej. Okay. Jag vet inte vad survival-delen är någonstans. Eller alltså den, den survival-biten det är är ju i alla spel. Du mm. ska ju överleva spelet igenom. Absolut. Eh, skräckbiten... Jag tror inte jag hade tyckt det här var läskigt inte ens 2000, när jag var 10. Okej. Okay. Jag hade nog inte tyckt det var så läskigt då. För det här är verkligen klassiskt. Du får en liten filmsnutt eller en liten cutscenes-snutt eller... Nej, det är inte en cutscene. Oh, herregud, det är inte en cutscene. Det är stillbilder med text. Mm. Som du får liksom men det, men det är ändå så här, serietidningsruteaktigt, okay. så att du får en stillbild, det kommer upp en pratbubbla, det står någonting i pratbubblan Pratbubblan flyttar på sig till nästa person som är på bilden och den säger någonting mm. uh, Det här är första spelet på tv-serien, det finns nog fyra tror jag totalt som är liksom för Buffy the Vampire Slayer mm. uh, det här utspelar sig under... Eller spelet är under säsong... Eller ska vara under säsong 4 av tv-serien. Eh, dock ser jag inte... Riktigt vad det skulle spela för roll. Vilken säsong man säger att det är. Okay. För att... Det går ut på att... Buffy har ledit en vecka. Eller hon har ledit. Överhuvudtaget från skolan. Och då visar det sig att... då har Då finns det någon... Book of the Ancient... Oh. Och för att öppna den så kommer massa stora klaner och ska självklart samlas till ett jättemöte i vad heter det nu då? Summerdale eller vad heter det? stället. Ja, ah, skit samma, där hon är såklart. Oh. Och hon ska då ta sig igenom massa baner. Hon ska ut och leta reda på vem det är som kan göra det här och varför personen gör det. Okej. Okay. Och det ja, äh, det, det går egentligen ut på att du ska bara gå runt och steka massa vampyrer. Genom att först och främst slå ner dem Eller slå ner deras energi Ska jag säga För de dör ju aldrig om du bara slår på dem okay. uh, Däremot så har de liksom en, en hälsomätare Som du slår på dem Du får in några slag och grejer De går ner lite grann Sen om du sparkar på dem Då kommer de att ramla omkull mm. Och när de ligger still på marken Då ska du gå fram och så köra en liksom, träpål Rakt genom hjärtat på dem okay. uh, Grejen är bara det Så fort de ramlar omkull då börjar deras hälsomätare laddas upp igen. Okay. Och blir den full, då kommer de att ställa sig upp igen och börja puckla på dig. Så att det gäller att slå ner dem, sparka omkull dem och så liksom pålen i hjärtat mm. direkt. Så snabbt och smidigt som möjligt. Eh. Och sen ska du ta dig igenom de 10 eller 12 vanorna det är att klara hela spelet. Men är det någon det... plattform eller är det bara sidoskrålaren, en mappen? Bara sidoskrollande. Okay. Du kanske behöver hoppa... Ja, oh, alltså, Det är inte plattformande på det viset. Du, du, du ska typ klättra uppåt oh, yeah. någon våning. Du ska klättra neråt någon våning i några av banorna. Inte alla, utan utom... den vanligaste banan är, den, den, det, det som liksom är det att det är helt plant. Du kanske behöver hoppa över en låda oh. en gång eller två gånger. Sen är det bara vandra, sidoskrollande liksom, Möta vampyrer på vägen Okej okay. Så att det, det, det är ganska basic Däremot För att vara ett Gameboy-spel Så innan jag började spela Så här mycket Gameboy-spel som jag gör nu Så tänk, har jag ändå alltid tänkt så här att, Vad går det att göra Med grafiken på ett Game Boy Gameboy liksom? mm. Överhuvudtaget Det är ju liksom rätt basic Men Akta dig, för att du möter nämligen Sex stycken Olika typer av vampyrer Så det är alltså sex olika Familjer då, så att säga, som ska komma till det här stora mötet Okej okay. Det är vanliga vampyrer Eller så alltså vad du skulle kalla för klassiska vampyrer mm. De har egentligen det, det går inte att se skillnad på dem och på En annan människa i spelet typ. Sen har du bikers Jag vet inte De, de de kanske har en hjälm De ser ut att vara lite hårdare De kanske har liksom så här lite vita prickar Någonstans som det antar ska vara liksom, vad heter det, Spikes och sådana saker På jackor och grejer Du har ninjor Som har självklart har vad heter det, Band runt pannan Och liksom sådana Lite bagiga kläder Sen möter du Amazonvampyrer Eller amazonkrigare de springer ut med spjut och typ sådana här klassiska krigsmasker. Sen har du en, alltså jag vet inte ens hur man ska förklara dem. De är vampyrer, men han springer runt i hög hatt och käpp. Aha. Alltså han, han har hög hatt och han slår omkull dig med sin käpp han ut och går med. Alltså skulle du säga typ England? Liksom? Ja, exakt. Mm. exakt. Det, det, det, du, det, hade det varit bättre grafik så hade de haft en monocle i ja. om man säger så. Eh, uh, ah, men gud vad illa Sen har du en mumie-slash-vampyr-hybrid Okej okay. Jag vet inte... Det ser ut som Swamp Thing Om du har sett det i, i Gameboy-grafik någon gång Det ser ut som att någon är instängd i en stor One Piece typ Okej okay. Bara, och... ja Så att det är de typen av uh, vampyrer du stöter på Egentligen ingenting speciellt Alls med det Jag klarade det förvånansvärt lätt Jag vet inte varför Men vissa av dem Jag tror att jag kom på ett sätt att breaka Spelet i sig För att de ramlar omkull I stort sett antingen när du har slagit dem så mycket Så att deras hälsomätare är Helt tom mm. Eller om du sätter dig ner Och sparkar Då ramlar de varje gång Okej okay. eh, du kan inte scrolla bakåt i... i ja, inte framåt heller förresten. När du har mött en vampyr mm. då kan du liksom inte ta dig från den rutan eller från den eh, scenen eller vad kallar man det för? Ja. ja, Så att vad du kan göra är att slå dem mot ett hörn sen bara gå ner på marken sparka omkull dem och sen bara köra steken rakt i hjärtat på dem direkt. <här> Okej. Okay. Och det gick även att göra med vad de kallade för bossar sen. Okej. Okay. I, framåt slutet av spelet också. Så att det var, det var ganska enkelt att klara. Jag tror det tog aj, någon timme kanske okay. att spela igenom hela spelet. Men alltså det här jag känner ju bara sport utnämnde vilka karaktärerna och jag bara, nej. Det är <laughs> ninjas för Amazonia ja. Nej, va? <laughs> det, det, och jag menar det, och det och det är ingenting som gör att de de här ninjorna eller bikersarna eller Amazon det enda som Gör dem till vampyrer. Mm. Det är att om de lyckas sparka omkull dig. Då kommer de fram och sätter sig och gör. Alltså äter dig. Ja. Typ. Och då tappar ju du en hel, din, din hälsa istället, ja. då, så att säga. Så att. Ja, det, det är inte jättebra. Absolut inte. Uh, men Jag tycker absolut att det var värt att spela igenom. När jag faktiskt hade det. Jag tycker det är roligt. Det, det är ändå kul att få ha spelat igenom. Det här spelet, absolut oh. Det är inte ett katastrofspel Utan det, så fort jag startade spelet Jag tyckte det var konstigt, jag tyckte det var Dåligt, ska jag väl säga Men det var ändå så här att, jo men fan Jag vill spela klart det här, ändå oh. det, Jag tycker liksom det är skillnad På ett dåligt spel Eller alltså ett spel som faktiskt är Trasigt, om vi säger då Och ett spel som är dåligt mm. Ett trasigt spel släpper jag och så spelar jag aldrig mer ett dåligt spel kan man ju fortfarande vilja spela klart, eller spela igenom. Jag kan hålla med till ett visst del. Ja. Om det inte är ett så dåligt spel som detta spel. Ska vi se så här. <laughs> det här är Hello Kitty Roller Rescue PS2. Ja. <laughs> Gameplayaktigt är det inte jätte... Alltså, tänk eh... God of War. Stig, att Det, ja. det är bara en du up med skriskor. Okej. Du vet, Hello Kitty har ju De har ju liksom skapat Karaktärer som De ser olika sorters ut ja, Om man kollar ja. på den här så har man Vi har de här som ser ut som katter Vi har de som ser ut som fåglar Vi har vanliga människor Vi har groder och liknande mm. Så där har de ju liksom tagit karaktärer som finns Och tänkt lite smart på dem Fienderna Är blocks Alltså det är fykanter Det är alltså stolpar med armar. Ja. Det är det de har tänkt okay. ut i fiender. Ja, men här, vi tar en fyrkant och sätter armar på dem. Det är en fiende. Vi har en cylinder med armar och ben. Det är en fiende. Det är allt de har kommit på på fiender. Jag, det är inte bra för fem öre. Och att i God har du lite olika attacker. Och sånt och de fienderna agerar lite olika. Så att du måste liksom skifta och hoppa runt och sånt. Inte här. Mm. Här har du samma attacker. Ding, ding, ding, ding, ding. Och sen, plattformet är typ hoppa över en häck. Hoppa över en häck. Oh. Uh, jag skrev det här spelet ungefär en timme. Oh. Jag hade läst det efter fem minuter. Jag spelar fem oh. minuter det är ren och skär smärta. Oh. Hello Kitty Roller Rescue är det sämsta spelet jag spelade hittills på PS2. <laughs> och jag hade inga förhoppningar på det här spelet när jag tog upp det, utan det var så här men jag spelar lite snabbt så kanske det överraskar mig. Nej, Sämsta spelet någonsin. Jag förstår dig, jag, jag, jag, jag förstår dig, absolut. Och det, det, jag måste ju jag måste liksom lägga in att alla de här Gameboy-spelen jag spelar och jag antar att det är lite samma för dig med PS2-spelen också. Ja. Att de här spelen hade jag inte hållit på att samlat för Gameboy, då hade jag inte plockat upp det här spelet. Då hade jag inte sagt åt er att det är det är inte värt att köpa om vi säger så då Nej, Absolut inte det, det, det är ju inte ett spel som gör, som gör Game Boy rätta Alltså det, mm. det, det, det är inte så att det är det som gjorde att Game Boy sålde om vi säger så Nej precis Och det är liksom som du säger Vi samlare Jag har sagt mm. att jag ska spela igenom alla spel Hade jag sett det här uppe på en marknad Och det är fel spel Det här på liksom eh, Hello Kitty på en marknad Jag hade ju inte köpt ja. det Nej, exakt. Det är det jag menar. Så det, hade, liksom, hade, jag inte, hade jag inte velat haft det här i hyllan för att jag vill alla spel, då har jag det i det Det här är skitspel Det borde ha det här hemma. Liksom, Ta en slägga på det. det. Det är ingenting vi behöver. Jag har det för att jag vill ha en samling annars är det bara onödigt. Jag ska dock försvara Buffy här faktiskt. Det är bättre än Apornas planet. <laughs> det är det. Det är bättre än Apornas planet. Det är spelet som än så länge, för min del, jag inte behöver ha, Nej. egentligen. Det är nästan så att jag inte ens behöver ha det i samlingen, faktiskt. Så pass tragiskt dåligt är det. Ja, men Det förstår enligt jag. Mig, enligt mig. För styrningen är jättemycket bättre här i Buffy. Den är direkt, den är koncist. Liksom, allting jag trycker, det händer direkt. Mm. Det är som jag kommer ihåg att det var att spela på, på Gameboyet. Alltså, det, du vänder direkt, det händer direkt. Det du trycker på, du slår, ja då slår hon direkt. Apernas planet, då var det liksom så här, Du vet, började jag trycka så tog det en sekund innan han började gå mm. Trycka för länge då Då började han ju springa av någon anledning Så jag sprang, man dumdog ju hur många gånger som helst ja. Liksom bara ramla ner från plattformar och grejer Så att nej uh. Nej, Apernas planet hade inga Amazoner, Ninjer, Snubba med Monockel <laughs> jag Nej, fast de hade ju jätter och björnar och grejer som anföll en istället Ja, ser det är ja. och det tar helt enkelt. Ut, utöver aporna och just det muterade hade de ju också i slutet där som kunde skjuta några superkrafter på en. Okay. Så att eh, det är konstigt, det är konstigt. Men vad blir nästa spel att spela för er då? Jag har faktiskt börjat på Metroid Fusion mm. till eh, Game Boy Advanced mm. och eh, bara en sån här liten eh, hint så här enslingt att jag eh, tummen upp. Så här långt så får ni höra mer nästa vecka skulle jag säga Absolut Och jag ska börja på tisdag Det är ju morgon efter att vi spelar in det här Men för er som lyssnar senare kolla senare så har jag väl börjat spela redan Och det är Beyond Good and Evil Ska jag börja spela På PS2 -an. Och som sagt Om ni kollar på våran Twitch-sida Så står det här kommer kommer köra varje tisdag och torsdag 19.00 Och det är tänkt så Förutom den här veckan Uh. Jag ska på kalas på torsdag. Så det blir på tisdag imorgon kommer jag spela. Ingenting på torsdag tyvärr när avsnittet och det kommer upp. Mm, mm, mm. Men det kommer jag spela försöka helt igenom som börjar spela nu. Och det är på Twitch, jag på avitten hörnsidan och jag kommer köra på svenska. Så jag hoppas folk kommer att kolla på det. Och som sagt, det här är liksom att vi kör på Twitch. Det kommer vi göra varje vecka. varje måndag 19.00 om vi inte ändras det ser ni på Facebook i så fall jag kommer twitcha två gånger i veckan på avittorna sidan där jag spelar PS2-spel. Eh, avsnittet kommer komma upp på Youtube, kommer upp komma på podden som vanligt, bloggen och allting så vi ska försöka ge er ännu mer att bara tycka om där. Och det här är så här work in progress och vi håller fortfarande på att försöka lista ut allting med hur det ska funka och allting och, ja, men det är en kul grej helt enkelt och jag tror det ska bli riktigt roligt. Ja, och jag måste faktiskt lägga till, bara för du sa det där nu. nu När du tar tag i Beyond Good and Evil nu den här veckan Så ska jag faktiskt gö försöka göra det detsamma mm. Jag har det ju till PC nämligen Ja, precis Jag har det ju nedladda, eller nedladdat och, och installerat på min dator Jag har bara inte fått tummen ur Men om du sätter dig och spelar det till nästa vecka Då kanske jag faktiskt måste börja spela jag också mm. För att eh, hänga med lite grann om inte annat Absolut men ska vi hoppa in i lyssnarsvar och lyssna frågor? Ja. Uh, om ni vill skicka frågor och sånt till oss, gör ni det antingen via Facebook, facebook.com/Abitonördenes, eller via vår mail/Abitonördenes.gmail.com. Och uh, vi, även kollar ni live på Twitch så kommer vi kolla i chatten och se vad ni skriver där. Och vi har fått en som har skrivit idag. Och det är Herman Mattsson som skriver Jag har aldrig provat Just Cause 3 Men det blir läge att prova nu då Nu när det är gratis på Playstation Plus i månaden Ja Och det rekommenderar att det är kaos <laughs> det, Alltså det, det, Jag tyckte att det var värt att köpa Från början, för jag tycker absolut att det var värt det mm. Även om jag inte spelar det nu på länge Men får du det gratis Lätt, du måste ta ner det Det, det, absolut, det är det absolut värt Mm Absolut, och jag tyckte också Jag tröttnade lite på det för att det blev väldigt mycket Samma hela tiden mm, mm. Men i början, vi hade ju skitkul med det Och vi pratade väldigt gott om det Så det kan jag rekommendera starkt Ja, det är väl det som är bekymret Att eh, om du ger dig ut för att göra 100% mm. Så kommer man att ledsna ja, så är För jag. det är vad jag gjorde Jag eh, Jag gav mig ut för att göra 100% På varje ö, eller på varje ställe mm. Och Toklässnare efter en stund För att det är samma, samma, samma Så att min rekommendation är nog dock Att ge dig på storyn ja, precis. Den storyn som finns Försök hålla den och följ den mm. Så då tror jag absolut Att det kan vara ett intressantare spel Eller det kommer nog säkerligen att vara intressantare Och du kommer att vilja fortsätta spela längre Än vad jag har gjort i alla fall mm. Jag blir faktiskt nu När det, när det är Playstation Plus-spelet Att faktiskt kanske plocka upp det igen och prova från början, eller åtminstone prova bara fokusera på storyn för att se var den tar vägen Precis Ja, och det var det vi hade fått där som sagt så det var veckans avsnitt Ja Så tack så mycket för det avsnittet så hörs vi nästa vecka igen, och som sagt kolla ni på Twitch, det är live så kommer vi efter varje avsnitt ta en liten eftersnack med som tittar som bara kommer på Twitch, jag rekommenderar alla att gå in och kolla i framtiden men ha det så gott så ses vi nästa vecka igen. Hej då!